Annarkabli, ráðstefna Elronds. Árla næsta morguns vaknaði fróði og endurnærður. Hann fór á fætur, reykaði um gardana og fram á hjallana yfir beljanda fljóti. Hann sá sólin að rísa yfir fjöllin og senda bjarta og morgun svala geisla sína niður um gallsætt silfurmistrið, svo döggin glitraði á guðlum löfum og kongulóarvefjum í hverjum runna. Sómi trýtlaði þeigandalegur við liðans, teygadi að sér tært fjallaloftið og starði við og við undrunaraugum á mjallhvíta fjallahnúkana langt í austri. Eftir búðu á stíknum komuð þeir að Gandalfi og Bilbo sitjandi á steinhögnum bekk, þeir voru niðursoknir í samræður. Góðan daginn, glaðan haginn sagði Bilbo, treystu þér nú eftir veikindin til að sitja ráðstefnuna miklu. Ég treysti mér í hvað sem er, svaraði fróði, en helst af öllu vildi ég þó fari gönguferður að skoða mig um í dalnum og mest af öllu langa mig til að fara þarna inn í þéttan furuskóginn. Og hann benti til norðurs inn í dalinn. Kanski færiðu tækifæri til þess síðar, sagði Gandalfur en við getum nú ekkert ákveðið um það fyrst er að fá allar upplýsingar síðan að taka ákvarðanir skindilega batt skær bjölluómur enda á samræður þeirra klukkan kallar til fundar við Elrond hrópaði Gandalfur fylgir mér þvíð Bilbo egið báður að sitja ráðstefnuna fróði og Bilbo kom á eftir Gandalfi um krókóttastigu heimað höllinni Sómi kom töltandi þar á eftir, óbúðin en afskiptalaust. Gandalfur fór fyrir þeim upp á svalaverundina þar sem fróði hafði hitt félaga sína kvöldinu áður. Það var bjartur haustmorgun yfir dalnum. Neðurinn frá olgandi vassfallinu barst á mótið þeim frá gljúfrinu. Fuglar kvökuðu og ljúfur blær um allt. Í þessu friðsæla umhverfi fannst fróð haúskaferð sínum auðnirnar og vitnisburðirnar um sí vaxandi myrkursins í heiminum hjaðna í einhvern löngu liðin og vondan draum. Hópurinn sat í kyrvingu kringum Elrond konung allir grafalvarlegir. Þar mátti líta glor findil og glóin tverk. En sér á báti út í horni sat stígur Og var aftur kominn í snjáðu ferðarfötun sín. Elrond bauð fróða til sætis við hlið sér og kyntan fyrir hópknum. "Hérna vinir mínir er hobbitinn Fróði Þriðarson. Fáir hafa komið hingað jafn mikilli háskaferr nýr í bríðni erindagjörðum." Síðan kyntan hann á hin fyrir Fróða hverjir þar sætu sem man hefði ekki hitta áður. Hjá glóni sat Ingríð Vergur, þar var sonurans gimleiga nafni Af álfum voru þar ásamt glórfindli nokkri ráðgjafar í þjónustu konungs. Þeirra æðstur var sjálfsagt Erestor, en með honum var Galdór úr Rökkurhöfnum komin hingað á vegum Sirdáns skipasmiðs. Þar var og nokkuð einkennilegur álfur í græn flekkóttumbúningi Legolas, sonur og sendimaður þrændils álfakonungs í norðurmyrkviði, En nokkur utar sat hávaksin maður, fríður og tíin yfirlitum, dökkur af hár, grávegur, nokkuð strangur og stoltur á svip. Skikki hans og fótabúnaður bar þess vitni að hann væri rittari. Þó hann væri ríkmannlega búinn og skikki hans fóðruðu dýrasta feldi, var hann allur ataður ferðaríki og leir eftir langa veggferð. Hann hafði um hálsér ringur silfri settan einum hvítum steini. Hárans nam við herðar og í akslaól baran stórt horn greift silfurbrotti en lét að hvíla á hnjámsér. En þar sem hann nú satt beinti hann sjónum sínum með undrunasvip að fróða og bilbó. Hér er komin Boromýr sunnanmaður mælti konungur og beindi orðum sínum í jó með til Gandalfs. Hann kom snemma í morgunsári til að ráðu færa sig við okkur. Ég hefði bóðið honum að koma hér í hóp okkar, en það hljóttum við að veit honum fullnægjandi andsvör. Hér gerist nú engin þarf að rekja í smáatryðum allt það sem umvar rætt á ráðstefnunni. Mart var þar fjallaðum fjarlæga atburði í heiminum, engum á suðurslóðum og einnig á víðátt honum austan fjallað. Fróði hafði þegar heyrt sumt af því á skotspónum. Mest kom honum á óvart frásögn glóins sem nú skal vikið að og hlíti gömgæfilega á hana svo virtist sem dverkarnir í fjallinu hefðu nú mitt í allri velgengnisinni þungar áhyggjur. Mörg ár eru nú liðin, hóf glóin málsitt. Síðan einhver mara lagðist yfir þjóð okkar og olli miklum óróa. Í fyrstu vissum við ekki hvaðan þetta barst. Orðasveimur kom upp um það að þröngt væri um okkur og að viðsvegar í heiminum mætti finna meiri auðæfi og þægindi. Það var jafnvel farð að vekja umtal um mori og þá voldugu borg sem forfeður okkar stopnuðu þar og nefndu kasaldúm á okkar tungu. Var farð að flimta um það að nú við miðloks orðnir nógu öflugir og fjölskipaðir til að snúa þangað aftur. Nú tók og glóin sér hlé og andvarpaði, já, morja, morja, undur norður heims. of lengi sátum við þar og vögtum upp þá vofu sem nú má engin efna. Lengi hafa nú hennar glæstu listi hallir staðið auðar eða alla tíð síðan durins nýrjar flýðu þaðan. En nú í ný fengnustórlæti vaknaði með okkur löngun til að ná staðnum aftur undir okkur og þó vorum við smeykir við að því að engin dvergur hefur vogað sér í langar konungarraðir að fara inn um hlið kasat dúm nema þrór einn, enda kostaði þaðan lífið. En nú létt balinn loks undan þessu hljóðskrafi og ákvað að leggja af stað og jafnvöld þótt að óinn væri tregur að leifaða slóust þér óri og óinn í förmeðunum og margir fleiri dvergar og heldur þeir í söður átt. Það var nú fyrir hartnær þremur áratugum Í fyrstu höfðum við góðar fréttir af þeim Þeir höfðu haldið inn í Mórija og hafiði endurreisna starfið af krafti en síðan tók við þögnin og lengi höfum við ekkert frekar fregnað þaða En nú ber svo til að sendi bóði kemur til dáins, ekki frá Mórija, eldur frá Mordor. Þetta var að næturlægi og hann kvapti hliða. Só líst hann því yfir að höfðingi sinn sem væri sáron hinn mikli mæltist til vinnfengis við okkur. Hann erði örlátur og myndi lögna okkur vinnáttuna með gullum bauðum líkt og hann forðum gaf okkur dvergum. En eitt hvaðan sér mest í mun að fá vittnesku um svo kallaða hopbita, hvers kynns þeir væru og hvar þeir væru búsettir. Því að Sáron hefur að því spurnir, sagði sendimæðurinn, að forðum daga höfðu þið dvergar náinn kynni af einum slíkum hopbita. Okkur brá heldur ekki í brún, en gáfum þó að sinni ekki ert útáðað. Þá lækkaðan rómin ísmeigilega, varð næstum því blíðmáll. Sáron æskir þess eins til endur gjaldsvinnáttunar, sagðan, að þið leitið upp hoppita þennan síðan hann er þjófur. Þannig orðaði hann það og hélt áfram, þið eigið að taka af honum nauðugum viljugum ring einn smáan, já, smæstan allra ringa sem hann á sínum tíma þjófstall. Hringur þessi er að vísu ekki nema glingur eitt, en Sauron hefur þó augast stað á honum og lítur á hann sem tryggða pant um velvilja ykkar. Ef við vinniðan og fáiðan aftur rétt mætum eiganda mun ykkur skilað verða aftur þeim þrem hringum sem áður voru í vörslu dvergfeðra og þar með munu þið endur reysa ríki og drotna þar síðanum aldur og æfið. Þið þurfi ég að vil ekki annað að gera en að afla fregna af þjófnum, hvort hans ég lífseða liðin eða hvar hann er neðurkominn. Þá mun höfðingiminn umbuna ykkur ríkulega og verð ykkur hliðhóllur ævinlega. En ef þið hafnið hafa verra af hverju svariði til? Síðustu orðanum hvæsti hinn svarti sendi maður út úr sér eins og höggormur og fór rollur um okkur alla sem þar vorum hjá en dáinn mælti, Orki get ég neita sinni neyta þessum ég þarf að íhuga betur tilmæli þessi og hvað búið baki þeim vinnmælum. Víst skaltu íhuga vel þitt ráð en ekki of lengi, svaraði sendið maður. Ég hlýta með þetta það sjálfur, hugur minn hefur sína hendisemi, svaraði dáinn. Já, ennum sinn, ennum sinn, ansaði rittarinn og hvar út í myrkrið. Síðan hafa höfðungjar okkar verið mjög áhyggjufullir. Það mátti greina í yllulegri rödd sendimann í senn, óknun og undirhyggju. Já, framt rann nú upp ljós fyrir okkur að það máttarveldi sem enn er að rýsa í mordor er óbreytt. En við fáum því aldrei ég gleymt hvernig það forðum sveik okkur í tryggðum. Einu sinni enn hefur svart í sendibóðin vitjað okkar ánþess að fá nokkur andsvör. Hann hverst nú brátt minn heimsæki okkur í þriðja og síðasta sinn. Nú hefur dáinn gert mig útingað til að vara bylbó við og er á höttunum eftir honum. En við vildum líka fá vittneskjum það ef hægt væri hvers vegna hinn illi sækist svo hart eftir þessum smæsta allra ringa. En fremur byggjum við þegar Elrond að ráð okkur heilt hvað við eigum til bræðs að taka nú þegar skugginn færist í aukana og nálgast óðfluga. Við höfum og freknað að sendi bóðar Saurons að við heimsótt brand konung í dal og er hún svo brugðið að við óttumst í afföl að hann muni láta undan bögast. Ófriður steðjar að austurlandamærumans og ef við svörum engu óttumst við að óvinurinn sendi einhverja af sínum þjónum til að gera atlögu að brandi konungi og eftilvill einnig að dáni konungi okkar. Vel er að þú sækir okkur heimglóin, mælti Elrond. Hér muntu fá svör við öllu sem þér var hulið, svo þú fáið skilið fyrirætlanir óvinarins. En ráðið sem ég vil gefa ykkur dvergum er að veita viðnám. Við munum þá ekki standa einir nýjóstudir. Vandi ykkar er aðeins angi að vandræðum alls vesturheims. Og þú spyrðum ringin, Já, hvað eigum við að gera við hringin, smæstan allra hringa, þetta glingur sem Sauron sækist eftir. Við erum einmitt hér saman komnir til að ráða fram úr því. Það er einmitt hringurinn sem veldur því að þið eruð allir tilkallaðir til fundar hér. Tilkallaðir, segi ég, og þó hef ég ekki kvatt ykkur alla til þið framendur frá fjarlægum slóðum. Svo getið vist að þið séuð hér saman komnir af stakri hendingu. En það skuluði þó eigi ætla. Örlaga stundur upprunnin svo að sjálf forlögin munum hafa haft hönd í bakka með því að við söfnumst hér saman til að leita ráða um hvernig sportna mætti við þeirri vá sem nú ofir yfir heiminum. Því mun nú verða opinberrað sumt sem flestum nema fáinum útvöldum hefur hingað til verið duðlið og til þess að allir megi vita í hverju hættanir fólkin, munum við rekja sögu ringsins allt fram að þennan dag. Ég mun þá upphefja frásögnina, en aðrir munum verða til að lúk henni. Heyra hefði mátt flugu anda í salnum, meðan Elrond líst í skýrum rómi, sáróni og tilurð fimbulhringana á öðru heimskeiði fyrir öru og velta. Sumum við stadra voru kunnugir vissir þættir, En engum öll sagan og stóðu enn á öndinni meðan Elrond lísti fyrir þeim álfarsmiðunum í Eiragíon og hversu mikils þeir máttu sín í Mórija. Hann lísti þekkingar þráðra þeirra og nýjungagirni sem Sáron nótferði sér en þá var þó ekki orðin al yllur og þeir tóku því þakksamlega stuðningi hans sem gerði þeim fært að fullkomna yðnsýna. En hann frýndist í öll þeirra lendarmál og síðan sveik hann öll trúnaðarband og smíðaði hringin eina sjálfur á laun í logandi gíg eldfjálsins til hann á valdi yfir þeim. En Selebrimbor grunaðan fyrstum græsku og skaut undan hinum þrem álfabögum. En svo skall á hin mikla voðarimma, öllu landið er að eitt og hliðu moríja lokað. Elrond hælt áfram að rekja hringsins en þegar hefur verið greint frá henni annars staðar í þessari bók og því þarf ekki að endurtaka það. Þótt Elrond forðaðist allar málalengingar vissum menn undir frásögnans ekki af sér fyrir en sólin var risin hátt á loft og nálgaðist miðmorgun. Elrond rifjaði einnig upp hlutverk númen og ríkis alla tegn þess og síðan rapalegt hrunn. Hann rakti hvernig mannkonungarnir sneru aftur til miðgarðs á vangjum vinda utan af hafði úpunum. Þá komiðir til skjalana elendill hinn hái og kraftmagnadir sinir hans Ísildur og Anaríon, þeir voldogu kappar sem stopnuðu norðuríkið í Arnor og suðuríkið í Gondor niðrundir ósum andvins og þegar Sáron af Mordor herjaði á þá komst á hinnsta bandalag álfa og manna og gilgalað og elendill fylltu liði sínu í norðuríkinu. Nú tók Elrón sér málkvíld og stundi þungan. En standa mér fyrir hugskotsjónum blikandi gunn fánar þeirra, sagðan. A var á við glæsi bragforn dægrana og stríðskappana miklu frá Belerland svo margir höfðingjar og herskörungar voru þar saman komnir. Þó jöfnuðust þeir korki að fjölda í fríðleik á við tygn herskaranna þegar þengir reymar voru jafnaðir við jörðu og álfar hugdu sig hafa stöðvað til fulls framgang hins illa þó annað ætti eftir að koma í ljós. Hvernig geturum munað eftir því? þrópaði fróði upp yfir sig og mátti heyra undruninna sjóða í röddans. Í ég, ég heldt stamaðan áfram að það væri svo óra síðan gilgal að fjell. Vísst er svo, ánsaði Elrond án þessu stakka bros, en ég man allt til forn dægrana. Hafðu í huga að ég er sonur Jarendils sem borin var í Gondólin áður en það leið undir lok. En móðinu mín var elving, dóttir Díos, sonar Lúthi hennar af Dórið. Lefað hef ég þrjára aldri í vesturheimi, beðið marga ósigra og unnið marga árangurslausa sigra. Ég bar merki gilgalaðs í orustum. Ég tók þátt í hildarleiknum á dagorlað. Þá höfðum við sigur undir myrkum hlýðum Mordors því að enginn fjekk staðis lög ægils spjóts Gilgalads nýja Narsils sverðs elendils. Og ég var viðstattur í sjálfur rimmunni við myrkravaldin í hlýðum Órodrúins domstingju þegar Gilgalad beðið bana og elendit fjells og þungt ofan á sverðið Narsil að það brotnaði undir honum en eftir að sjálfur Sáron var fallin í valin hjó Ísildur ringin af hendi hans með öðru sverðbroti föðursýns og eignaði sér hann Hér greipin aðkomni maður Boromýr allt í einu fram í. Mér þykir þú segja tíðindi Þetta vissi ég ekki að svona hefði farið um ringin Rópaðan Hafi svo saga nokkuð tíma þekst í suðurheimi er hún löngu gleymt Ég hef raunar heyrt af meginbögg þess sem eigi verður nefndur en við heldum að honum hefðu verið tortímt með eiganda sínum þegar óvinnurinn var sigraður. En svona var þetta þá. Ísildur tók hann um traustataki. Það þykja mér sannarlega óvænt tíðindi. Já, því var nú verum yður, ansaði Elrond að braði. Ísildur tók hringin til sín gagstætt allri skinnsemi á þeirri stundu hefði átt að varpa ringnum viðstöðu löst á glóandi í gíg órodrúins og láta hann eigðast í bálinu þar sem hann var skaftur en fáir urðu vitni að verknaði ísildurs hann stóði einn við hlið elendils föðursýns í þeirri loka hríð þar sem hann var lagður að velli en við sirdán stóðum hjá gilgalað og ísildur virti öll okkar ráða vettugi ég tek í víksbætur fyrir föður minn og bróður lét aðvaranir okkar eins og vindum eyrun þjóta og stakk ringnum á sig en ekki leið og löngu áður en ringurinn varð honum að fjörthjóni og fekk þá á norðurslóðum nafnið Ísildur Spani þó má vera að dauðin hafi verið þessum sinni elendils miskun samari en þau örlög sem annars hefðu beðið hans Fall Ísildurs fregnaðist aðeins um norðurslóðir og þar vissu aðeins fáir einir um tildröginn Því var ekki við því að búast að þú kannaðist við þá atbyrði. Það komust aðeins þrýr af úr allögunni þegar Ísildur beið bana og urðu þeirra brjótast um langan veg yfir fjöllin. Einn þeirra var óttar skjaldsveitn Ísildurs og það komi í hans hlut að varðveita sverðsbrotin og færa þau valendli ervingja Ísildurs sem þá var enn aðeins spartnað aldri og hafði verið komi fyrir í fóstur hér í Rófadal. Nú var narsýll brotin og stjarnahan slokkin og enn hefur stálans eigi verið svoðið saman að nýju. Og hvort sagði ég að sigur hinsta bandalagsins hefði verið unnin fyrir gík? Eigi var svo að öllu þóð að færi út um þúfur sem að var keft, máttur Sárons þvar að vísu, en hvarf ekki með öllu því að ringnum var ekki tortínt, heldur tíndist annaðins. Myrkravirki var að vísu jafnaði jörðu en tókst ekki að býva undurstöðum þess. Þar voru lagðar í kraftir ringsins og munur standa óhaggaðar svo lengi sem hann varir. Mikið hafði verið fjörttjón alfa, mannfall og hjálparlis þeirra í styrjöldinni. Anaríon var vegin og síðar létt ísildur lífið. Gilgalað og elendill voru báðir döðir. Aldrei framarmun og álfar og menn taka þannig hændum saman. Mönnunum fjölgar stöðugt á miðgarði, en hinn um gufubornu fer fækandi og þessir tveir kynþættir fjarlægjast hvor annan. Auk þess hefur nú menna ætt farið hnygnandi og stöðugt saksast á lífskeiðvera. Á norður slóðum, hjukku styrjaldirnar og blóðubadið í slíðurflóa stór skörð í lið vestrunga. Byggðeira í annumínas við aftanskjæru vatt eittist og fluttust niðjar valendils búferlum til fornistu hátt uppi á norðurásum, sem síðar hefur einnig orðið eyðinguna að bráð. Heita þar nú draugadísjar og sneiða menn sem þeir geta hjá staðnum. Arnors þjóð fór nignandi þars til fjendur þeirra, lögðu til atlögu við þá og veldu þeim úr sessi. Einu ummerkið þeirra nú eru grænar dísjar á grasivöksnum hæðum. Á suðurslóðum hefur Gondoríkið staði lengur. Um tíma jóksti veldið þess og glæsibragur þar til að myndi næstum á blómaskeið Númenos fyrir hið mikla frun. Þá reistu þeir vissulega háa turna öplug virki og vörugar hafnir með miklum flótum og hinn vangjað á korona mannkonungana í oskilíðað, stjörnuborginni á báðum bökkum fljótsins nöyt óskóraðrar virðingar. Til östurs reistu þeir borgin mínas íðil, tunglturnin, hátt í hlýðum skuggafjalla. En í vestri við rætur hvítufjalla reistu þeir mínas anor, sólarturnin. Þar í hallargardisínum sáði ísildur fræinu sem hann hafi haft með sér yfir hafið og uppa því og hvíti viður. Frægið tók hann með sér frá Eræsegu og þar áður ókst aði árdaga á hinni ystnu növ vestursins meðan jörðin var enn óspilt. En í rað flegri tíð miðgars vilja mannaverkinn spillast og ætt Meneldíls sonar Anaríons fór að meirast. treð fúnaði og númennar blönduðu blóð við sér æðra óæðra kyn. Þá var farð að sofa og verðinum á varnarvirkjónum andspænis mordor og skuggarnir gátu skotist úr skjóli til gorgorótar og þar koma að illþýðið ruttist fram hert tók mínas íðil og bjóð þar um sig nú er þar skelfilegt um að litast og kallast þar nú mínas morgur eða vomuturnin þá hlaut mínas anor í vestrinu einnig nýtt nafn mínast týrið sem þýðir varð og stóðu þessar tvær borgir síðan hvór andspænis annari í stöðugum skjærum. Þá þrengdi og að höfuðborginni oskilíðað sem stóðu eins og millir tveggja elda. Hún lagðist brátt í eiði og reyka þar nú ofur einar um rústir. Þannig hefur víkstaðan verið nú um langa hríð. Höfðingjar mínast tírið halda einarður áfram baráttunni, bjóða fjendónum birkin og hafa ráðið báðum bökkum fljótsins mikla allt frá hliði argonada gljúfurs, til sjávar. Þar með líkur þeim hluta sögunar sem ég mun rekja. Ísildur hefur farið mjög leint með það að hann hafði ringin undir höndum. Og síðan hann fjall frá hefur hann verið týndur í margar kynslóðir og álfa bauðarnir þá losnaði undan forræði hans. En nú er þeim aftur ógnað þar sem sá vóveiflega atburður hefur gerst að sá eini er aftur komin í ljós. Frá fundi hans mun aðrir greina því að þar átti ég lítinn hlutrað máli. Elrond hafði þar með lokið frá sökksinni og samstundis kvatti borum í sér hljóðs og reis á fætur, hávaksin og hermannlegur. Með leiði meistara Elronds tók hann til máls. Vil ég gera nokkrar athugasemdir varðandi stöðu Gondors, enda er ég nú komin hingað að rakleitt frá Gondorlandi. Virðist mér full þörf að gera grein fyrir hvað þar er að segja því er sem fáir hér viti að hetjulegri baróttu okkar nýja gerir sér í hugarlund hver háski öllum væri búinn ef varnir okkar í Gondor bristu verið ekki svo auðtrúa að ætla að ætt stopp númenna í Gondorlandi að við spilst nýja tegnu þeirra og virðing farið forgörðum það er aneins fyrir víkfemi og resti okkar sem tekist hefur að halda yllþýðinu í austri í skefjum og varn á ógninni í morgul framgangs Þannig myndum við hinn virkilega varnar múr vestursins og án okkar aðgerða væri nú tóngt mála talum frið eða frelsi í þeim löndum sem nú njóta verndar okkar. Eða hvernig litist ykkur nú á ef óvinurinn næði öllu fljótinu mikla á sitt vald. Samt kan svo að fara innan skams. Sá fjandi sem eigim á nafni nefna magnast á nýj. Við sjáum reykjarstrókana miklast upp af órodrúin, eldfjallinu sem við nefnum dómstingju Hið mikla ógnarvald út frá skuggalandi færist í aukana, þeinu sig út og þrengir að okkur Þegar óvinnurinn fór þannig að láta á sér kræla lagði fólkið á flóta frá íðilíu Hinnum faguru lendum okkar austan fljótsins sem við þó vorum reyðubunir að verja með öllum tiltækum vopnum en nú á miðju sumri í júníusarmánuði að brast yfir okkur leiftur sókn út frá Mordor svo allar okkar varnir brustu. Þeir höfðu ráð okkar í hendi sér sakir liðsmunnar því að nú þjónuðu þeim bæðu austrungar og hinir grimmu harðreymar. Þó var ekki fyrst og fremst liðsfjöldin sem bugað okkur eldur miklu fremur eitthvert ógnarabl sem við höfðum aldrei áður kynst. Sumir heldur því fram að þessi aplikjafið þeirra væri í líki kolsvarts rittara sem bara eins og skugga undir mánan sigð. Hvar sem hann fór, fyllt hann fjandaheirinn einhverjum fýtónskrafti, en hugraukustu kappar í okkar liði urðu fendri sleiknir, svo bæði fákar og fullhugar urðu undan að láta og flýja af holmi aðeins hrappla við herjum okkar á östurbakkanum komst undan og urður seinir fyrir á undanhaldinu að brjóta niður síðustu brúna yfir fljótið sem eftir stóð í rústum og skiljaðs Ég var í fyrir sveit sem varði brúarsporðinn fyrir ásókn óvinanna þar til tekist hafða brjóta brúna Úr baksveit þessari komumst við aðeins fjórir undan heilir á húfi á sundi yfir fljótið Ég sjálfur, bróðir minn og tveir aðrir til viðbótar En við látum ekki hugfallast, enn höldum við öllum vestur bakka andvinjar. Þeir sem enn búa undir vendarvang okkar, hittl okkur fyrir framgönguna, hvenær sem á okkur minnst. En lofsýrði eru lítils virði á móti liðsauka, og nú vilja aðeins Róhannar standa með okkur í gegnum þygt og þund, er við leitum um liðveyslu. Í öllum þessum erfiðleikum kem ég hingað hraðfari í sendi fört til þín Elrond. Leð mín hefur verið glæfra för lífsháska stráð Í hundrað og tíu daga hef ég arkað eitt míns liðs Þó er ég ekki hingað komin til að betla mér liðstyrk Enda hef ég heyrt að Elrond konungur sé upplugur að visku en vopnum eigi Heldur leita ég ráðgjafar hans og lausnar á torskildum táknum því að svo vildi til að kvöldið áðurinn óvinurinn lét til skara skrýða dreymdi bróður minn í ókýrum svefni undarlegan draum og draumurinn endur tók sig oft og til mín kom hann líka einu sinni í svefni í draumnum þótti mér sem myrkur flóka dræji upp á östur himinin og þrömu veður nálgaðist en á vestur himni lífiði eitt lítið ljós og út úr því heyrði ég rött fjarlæga en skýra sem hrópaði brotna sómann sverða sækið í ymladri stál liðstörf vistmun þá verða ef vinna á morgun skal teikn fær hin trúar vani tími þá komin er upp vaknar ísildur spani til orustu stuttlungur fer við breiðurnir botnuðu kvorki uppnir niður í því hvað orðin þittu og báðum föður okkar deni þór höfðingja yfir mínast tíríð um skýringar en hann kann ímislegt fyrir sér í fornum gondorfræðum. Hann fegst þó ekki til að segja okkur annað en að Imladrís myndi vera fornnesku heiti Alva á djúpum dal langt í norðri þar sem Alv mennið Elrond réði ríkjum en hann væri fróðastur allra sagnamestara. Bróður minn vildi þá óður og uppvægur ána af stað, svo brín þótt honum fyrir mæli drömsins og leita uppi Imladrísdal. En það sem ég sá í hendi mér að þetta myndi verða tvísín háska för, ákvað ég að takast hana sjálfur á hendur. Fadir okkar var tregur að veita mér fararleifi en gerði þó svo á endan. Síðan hef ég farið víða vegu um löngu glemta stigu í leitað húsi elrons. Margir sem ég hitti á förnum vegi hafðu heyrt hans getið en fáur vissu hvar hann væri að finna. Hér í höll Elronds myndu nú verða Marks vísari, mælti Aragorn og stóða fætur. Hann lagði sversitt á borðið fyrir framan Elrond og mátti sjá að blað þess var brostið í tvendt. Hér máttu líta brotna sómann sverða, hélt hann áfram. Og hver er og hvað kemur þetta okkur í mínast hýrið við? spurði Boromýr og virti vantrúadur fyrir sér grómtekið andlitt fjallareksins og veðraða skikju hans. Hann er Aragorn, sonur Arathorns, útskýrði Elrond, að langfæðgatali afkomandi ísildurs elendilssonar af mínas íðil. Hann er nú höfðingi dundana á norðurslóð og einn fára sem ennstanda uppi af þeirri ættkvísl. Þá er hringurinn þín eignin ekki mín, greip fróði fram í og hrópaði forvið að uppið um leiðan reis á fætur eins og hann vænti þess að stígur heimtaði þegar að fá eign sína afhenda Hann er eign kvorugsokkar hann sagði Aragorn en þér hefur aðeins um stundarsakir verið falinn gæsla hans Sýndu þeim nú öllum ringin fróði mælti Gandalfur alvarlegur stundin er komin Halt honum hátt upp svo að borumýr veitist auðveldara að ráða draumgátuna. Það var þögn í salnum og allra auðu bendust að fróða. Þá fann hann allt í einu svo mjög til smæðarsinnar og smánar að hann vildi ekki sína ringin. Hann gatt ekki einu sinni fengið til að snertan. Hann óskaði sér að vera komin eitthvað langt, langt í burtu. En áður en hann vissi af, glampaði og glitraði ringurinn í skjálfandi hendi hans er hann lyft honum upp fyrir allra augum. Hér má líta í sildur spana, mætti Elrond. Augu borumís, skutu knistum, er hann starði á gullið. Og það er meira sé segja stuttlungur sem heldur á honum, muldraðan. Eru þá örlögu mínas hýrið ráðin. En hvað hafum við að gera við brótið sverð? Hér er ekki aðeins um að tepla örlög mínas týrið, ansaði Aragorn. En vist bíð okkar allra mikil örlög og þar munu stóra afreg unnin verða. Þetta er sverð elendils sem brast undir honum þegar hann fjallt til jarðar. Nýðjarans hafa varðveitt það sem sjáaldur augna sinna þótt allir aðrir erðagripir hafi glatast, Því að svo var áður ummælt að það sjóða á ný þegar ringurinn Ísildursbani findist. Hér hefur þau séð sverðið sem þú leitaðir og hvers frekar æskirðu? Viltu að ættstofn helendils snúi aftur til Gondor? Ég var nú ekki sendur til að byrja neittan bónar heldur aðeins til að fá ráðningu dröms, svaraði borum í stórlátur. En því er ekki að leina að við erum í nöðum stattir og það kann að vera sverð elendils yfirð okkur betra en nokkur liðsauki ef slíkt vopn getur í raun og veru snúið aftur úr leinum hins liðina. Enn virtan Aragorn vel fyrir sér og brá fyrir sömu tortrygninni í augnaráði hans. Fróði fann Bilbo ókýrast við hlið sér. Hann tók upp þykkjuna fyrir höndu vinarsýns. Allt í enn stóð hann snúðu út á fætur og þuldu upp sér Egi þar gull allt glóa, neð ganganda steita sinn fót, að forna og fasta mun gróa, frost næri í rót. Lipna skal login þrótin, ljós kvikna myrkrunum í, bættur skal hjörin brótin, buðlungur gríndur á ný. Ég veit að hvaðið er ekki listavell ort, en það kemur að kjarnamálsins ef því nægi ekki orð elrons. Úr því að þú fórst að leggja á þau hundrað og tíu taka fer til að heyra það, væri þér næra reyna að hlusta. Svo settist bilbólni yður og knussa við jónum. E, ég nóðaði þessu ljóði sjálfur saman, hvísla hann að fróða. Handa dundaninum endur fyrir löngu þegar hann fyrst sagði mér frá hlutverki sínu. Mikið vildi ég að ég geti haldið áfram æmintínu mínum og barist við hliðans þegar hans tími kemur. Aragorn leit fyrst blíðlega til Bilbós en sneri sér svo aftur að borumýri. Sjálfur vil ég afsaka tortrygni þína, sagðan. Í fáu líkist ég tegnarlegum standmyndum elendils og Ísildurs þar sem þær standa útskornar í sölum Denithós. Ég er aðeins aðkomandi Ísildurs, ekki Ísildur sjálfur. Ég hef lifað lengi og átt erfið að daga jafnvel vegalengdirnar milli Rófadals og Gondos eru aðeins sem smá spölur á mínum löngu ferðum klifið hef ég ótal fjallgarða rýðuð og sinti við stórfljótt og óendanlegar sléttur á endarunnið ég hef jafnvel tróðið fótum ríkin Rún og Harad á heimsendi í austri þar sem framandi stjörnur lýsa um nætur en eigi ég nokkur staðar heima þá er það hér á norður storð Hér hafa nýðjar valendils búið mann fram að manni í órófa erðaröð frá föður til svona. Víst hafa dagar okkar dimst og drótt um okkar fækkað. En hvað sem át innur komum við sverðinu ættið í góðar hendur til varðauslu. Víst vil ég viðurkenna það borum ír, áður en ég líka máli mínu, að við erum einn farar. Við rekkar fjallana erum veiðimenn, en umfram allt veiðum við þjóna óvinarins og þeir eru víða á sveimi, ekki aðeins í Mordor. Þú hefur líst því, Boromir, að Gondor hafi gengt mikilvæg og hlutverki til vardna. En við höfum líka verða verki. Mart er það illt þýði sem sleppur fram hjá varnarmúrum ykkar og bitrum bröndum. Þið verðist litla hugmynd hafa um það sem er á seiði utan ykkar landamæra. Þú talar um varðveislu, friðar og frelsis. En hér á norður stórð myndi hvorki ríkja friður nýja frelsi ef okkar nýtt ekki við Hér væri þá algjör ógnaröld Illvættir brjótast fram úr óbyggðum og skuggabaldrar skrýða úr sólvan á skóun Hér væru engir vegir færir ef við heldum þeim ekki í skefjum ekkert öryggi væri að finna í friðsælum sveitum eða á heimilum venjulegs fólksum nætur ef dundanir svæfu á verðinum eða væru fallnir að velli samt hjótum við enn minni þakkir fyrir það enn þið ferða menn ygglasi framann í okkur og sveita menn hæðast að okkur stífur er ég uppnefndur í húsakinnum mannsnokkurs sem situr í góðum holdum aðeins eina daglið frá þeim fjendum sem gætu skorið úr honum hjartað eða lagt allt litla forbiðans í rúst ef við heldum ekki stöðugt vendar hendi yfir honum en við kærum okkur ekkert um að upplýsa um þetta, okkur er mest í mun að almenningur sér laus við áhyggjur og óta þá situr fólkum kýrt en við förum huldu höfði svo að það geti lifað í friði þetta hefur verið hlutverk mitt og ættar minnar um langan aldur meðan árin líða og grasið græðir en nú dregur til stærri tíðinda í heiminum örlagastundun álgast Ísildur spani er fundin og brátt mun brjótast út styrjöld sverðið mun soðið verða og ég halda með það til mínast hýrið Ísildur spani er fundin segir þú Mælti bórumir Bjartan hring sá ég í stuttlumslofa en Ísildur sinti um helfrjót löngu áður en okkar heimsöld hófst af því að sagnir herma Hvernig ég það spekingarnir verið vissir um að þetta sé rétti hringurinn Hvernig var varðeislu hans háttaðum ára og aldir þar til hann var færður okkur af svo furðulegum sendibóða Frá þvímun brátt verða greint Hvað elrund ekki þó alveg strax kvenkaði Bilbo sér nú nálgast sól hádegi stól og mér veit ekki fyrst af að fá mér svo litla hressingu ekki hafði ég beðið þig orð til neyja sagði Elrond og kímdi við en nú ger ég það þá er komið að þér Bilbo að segja þína sögu séft ekki búin að færa alla í bundið mál verður það minnst að kosti segja sumt á máli sem allir skilja og þú ferð engar hressingu fyrir að þú hefur lokið þér af svo þú farir ekki að tegja lopan Þá það, sagði Bilbo Ég skal fara að óskum þínum og ég byð menn higgja vel að því að nú mun ég loksin segja satt og rétt frá öllu og hafið einhver hér áður heyrt mér segja söguna öðruvísi hann leit útundan sér á glóin þá byð ég þann henn sama að gleyma því og þá jaf framtað fyrirgefa mér það var af því að þá komst ekkert annað að hjá mér en að tryggja mér yfiráð yfir dýrgrippnum og reynsa mig af þjófsórðinu sem á mig var lagt nú er ég farin að skilja betur hvernig ég öllu lá svo mikið víst að nú mun ég rekja allt eins og raunverulega gerðist og ég hef ekkert meira að fela Saga Bilbós var sannlega ný bóla fyrir sömu áherendurna Og hlíttu þeir forveða á meðan gamli hobbi var í essinu sínu að lísa allri veðurregn sinni við gullri. Honum tókst sannarlega upp, enda sleppti hann nú ekki úr einni einustu gátum. Ur því hann var einu sinni kominn af stað var hann óstöðvandi og síðan stættli hann meira sé að lísa veislinu sinni og hvarfinu sem ekkert kom málinu við. En þá lyfti Elrond hendi og veyfaði til hans að hátta. Vel, segirðu frávinur, mælti konungur, en nú er nóg komið að sinni. Nó er að vita að fróði tók ringin í arf frá þér. Nú er best að hann haldi áfram sögunni. Nú var sem sagt komið að fróða, þó frásagnar gleði hans væði ekki eins á súðum, greindi hann frá öllu því undarlega sem fyrir hann hafi komið frá því hann tók að sér gæstlu ringsins. Frásögnans var þó ekki samfeld því að nú þurftum enn að spyrja og rögræða um hvert einasta atviki förans frábakkabotni til bruna vaðs og sérstaklega að hyggja gömgæfilega að öllu varðandi svörtu rittarana. Loks var ferðasögu hans lokið og hann fyrst ég sæti aftur. Mmm, já, þú stóðst þið bara vel sagði Bilbo við hann Sagan hefði verið ágjætt ef þeir hefði gælt að verða að grípa fram í fyrir þér Ég rýpaði ímislegt niður á blað en þú ætti nú settin að fara yfir þetta með mér í góðu tómi svo ég hafi það rétt Ég sé ekki betrun en ég fáið nógu efni í marga kapla frá þér einum að ekki sé talað um allt sem frá hinnum kemur Já, víst er þetta orðin býsna, löng og merkilega saga svaraði fróði Þó finnst mér enn talsvert í vanta og á ég þar engum við hvað á daga Gandalfs hafi drifið Galdór frá höfnum sat það rétt hjá og heyrði síðustu orð fróða Ég tek undir það hrópaðan, sneri sér að elrönd og mælti Vel má vera, spekingarnir viti eitthvað sem sýnir og sannar að greipurinn sem stuttlungurinn fann sér sá fimbul ringur sem um er fjallað en okkur sem minna vitum um alla málavexti þigir það harla ólíklegt og vildum því fá sannanir sem eitthvert haldir í þá er og annað sem ég furða með gá hvar er sannrúman hann er nú sæður sérlega lærður í ringafræðum en samt sérst hann ekki hér hvaða ráð hefur hann að gefa ef hann veit allt sem hér hefur verið rakið spurningar þínar Galdur munu brátt hengjast í saminlegu svari ansaði Elrond og þeim mun vissulega ekki verða látið ósvarað. Það mun nú koma í hlut Gandalfs að gera grein fyrir þeim. Ég byða nú að taka til máls í heiðurskini síðastur á dagskráð þessa fundar, því að hann hefur vissulega verið í fararbroti í öllum viðbröðum okkar. Gandalfur beindi máli sinni fyrst til Galdós og sagði Þú talar um hórækar sannanir, en flestum ætti strax að vera ljóst af skíslu glóvins og leitt svörturittaranna að fróða að gripurinn sem stuttlungurinn fann sé óvinunum einhvers virði Nú er hér um ring að ræða Þá skulum við fyrst reyna gera okkur grein fyrir því hvaða ringur það getur verið Ringunum nýju halda naskúlarnir Við vitum að ringarnir sjö voru ýmis teknir eða tortímt Við þessi orð tók dvergurinn glóin kipp, en þá eði við. Ringana þrjá vita um og þá er aðeins eftir sá eini, og það er sá sem hann ásælist svo mjög. Víst leið fyrna langur tími frá því að ringurinn tíndist í fljótinu þar til hann fannst undir fjöllunum. Nú hefur sú eyða í vittnesku vitringana verið fyllt en það tók allt of langan tíma því óvinurinn hefur allan tíman verið á hælum okkar, miklu nær okkur en ég hélt. Sem betur fer komst hann þó ekki að öllum samleikanum fyrir henni ár, líklega ekki fyrir en í sumar. En hveri mikkar mun þegar kunnuktum að ég vogaði mér jafnvel inn fyrir dyr nássugunnar í Dol Guldur til að kanna nánar hvaðan væri að bralla. Þá varði þess vísari að ótti minn var ekki ástæðulaus. Nássugan var engin annar en hinn fornni óvinur okkar, sjálfur Sáron, farinn að taka á sig efnislögun og magnast á níu. Ykkur reykur þá kanski minni til þessa að Saruman réð okkur á sínum tíma til að láta hann afskipta lausum. Við aðhauðumst í ekkert annað en að fylgjast með honum. Það var ekki fyrir en skugginn fór að vaksa okkur yfir höfuð að Saruman gaf eftir og ráðið gaf þá greipið til gagn aðgerða og hrakið þessa yllíki burt úr myrkviði og hvað skildi hafa gerst á sama ári? Hringur enn fannst furðuleg tilviljun ef tilviljun skildi kalla en þá var allt orðum seinan eins og Elrond hefur þegar líst fyrir ykkur Sauron hafði einnig haft nánar gætur á okkur og var fyrir löngu færinn að vígbúast til árásar á okkur hann hafði þegar fulla stjórna mordor úr fjarska fyrir millugöngu nýju þjónanna sem sáttu í mínas morgul hann hörfaði að vísu undan okkur og þóttist vera á flóta en hann hælt þá beint til myrkravirkis og síndi þar sitt rétt að innræti þá hæltum við okkar síðasta fundi í ráðinu því að nú bárust okkur þær uggvænlegu freknir að þeir leituðu ringsins eina ákafaren nokkur sinni áður mest óttuðumst við að óvinurinn væri þá þegar komin á ekkur spór sem okkur væri ókunnugtum en Saruman var enn tregur til Hann neitaði því og stóð fastur á því sem fyr að hringurinn eini væri með öllu glataður og engin hætti á því að hann myndi nokkur tíma finnast aftur á miðgarði. Það eina sem óvinnurinn getur vitað, sagði Saruman þá, er að við höfum hann ekki og að hann er því týndur. Kanski ímyndar hann sér þó að hringurinn geti fundist, en sú vonans mun bregðast, en hef ég kynnt mér þetta mál til lítar. Ar alvi alveg ljóst að ringurinn fjell í andvinn, mikla fljót, endur fyrir löngu og það hefur svo bórið hann til sjávar á meðan Sáron var í láginni enda mun ringurinn liggja á hafsbotni til eilíðanóns. Gandalfur tók sér nú aðeins málkvíld og starði út í loftið frá Svalaveðröndinni austur til hátind að þókufjalla en undir rótum þeirra hafði þessi háska valdur svo lengi duðlist. Svo stundan þungan og hjælt áfram Þar urðu mér á mestu í stökin, sagðan En orð Sarumans, sem talin var svo vitur, drógu úr mér Ég hefði átt að grafast fyrir um þessi mál miklu fyrr og þá væri háskin minni Nokkur hefur öllum orðið ímislegt á, mælti Elrond En hitt er víst að án skarpskikni þinnar hefði myrkrið sennilega þegar umlökið okkur en áfram við smjörið Þrátt fyrir þau rök hélt Gandalfur áfram að ringurinn væri að eilífu forgengin, böggla stöðugt fyrir brjóst í mér einhver næsti efa eða kvíða og þegar ég frétti að einhver forn gull ringur væri komin frá þessum gollri undir fjöllónum kviknaði forvitni mín að þá að vita hvernig hann hefði komist yfir hann og hver lengi hann hefði haft hann undir höndum Ég leti setja vörð við hellismunnan því að ég bjóst við að kauði myndi brátt kom út úr myrkrinu í leitað þessu djásnísinu. Víst koma nút en slapp fyrir mistök og fannst ekki aftur. Því miður leti ég málið þá að eiga sig og vildi býða háttekta en hafa augun opin eins og okkar hefur verið síður. Svo leið og beið og ég hafðum annað að hugsa. En stundum varð mér þó á að velta þessu fyrir mér og einhver spurn kviknaði með mér. Hvaðan kom eiginlega þessi ringur hobbitans? Hvað eftir ég líka að gera viðan ef ótti minn reyndist réttur? Ég varð einn að ráða fram úr þessu og mátt ekki ráðfæra mig við neittnum það. Mér varð ljóst hvílika hættuð að gæti skapað ef minsta kvis kæmist á stað og einhver eiru herður sem ekki skildu af vita og allir vita að njósnir og svik hafa ættið verið hættulegustu vopn óvinnarins. Þannig stóðu málin fyrir sögján árum. Þá fór ég að veita athygli undarlegrinn njósna ásókn jafnveld íra og fugla sem bendist að héraði og mér brá í brún. Ég kvatti þá dundanina mér til hjálpar og var þá varðgæsla þeirra um hérað aukinum helmingk. Og þá gerði ég Aragorn, niðja Ísildurs, að trúnaðar manni mínum. Ég taldi þá ráðlegast, bætti Aragorn inn í, að hef ég að gollri þó seint væri. Mér þótti væntum að geta sem niðja Ísildurs lagt mitt að mörkum til að bæta fyrir brot forföður míns og hóf þar með þessa óendanlegu og svo til vonlausu leit ásamt samt Gandalfur rakti næst hvernig þeir þrættu villuland, þvert og endi langt, jafnvel allt suður til skuggafjalla og mordormæra. Þar barst okkur loks spurn af Góllri og virtist hann hafa leiði þar lengi í leinum í myrkum hæðunum. En hvað sem þið leituðum tókst okkur enni ekki að hafa upp á honum og loks skafst ég upp. Í örvæntingum minni datt mér þá í hug að kannski væri öll þessi leit af Góllri óþörf. Kanski myndi ringurinn sjálfur ber einhver merkið þess að hann væri sá eini þá rifjuðis líka upp fyrir mér ákveðin umæli um Sarumans í ráðinu sem ég hafði á sínum tíma látið eins og vindum eiru þjóta en nú heyrði ég orðans óma skýrt í eirum mér ringarnir nýju, sjö og þrýr hafðan sagt voru hverum sig greiftir sínum steini en sjálfur ringurinn er steinlaus svo fábrotinn að ætla mætti að hann væri öllum hinnum óæðri þó setti smiður áan á tákn og þeir sem yfir þekkingu búa geta fundið þau og ráðið þannig mundi ég ummæli hans en hann gæt þess ekki nánar hver þessi tákn voru nú íhugaði ég nánar hver gæti vitað það auðvitað smiðurinn sjálfur kannski sárúman en í þekkingu sinni hlaut hana stiðjast við heimildir hver annar en sáron hafði borið hringin áður en hann glataðist, aðeins ísildur og engin annar eftir þessar hugleðingar hætti ég leitinni að gollri en held í skyndi til gondor, áður fyrr var reglubræðurum mínum jafnan tekið þar opnum örmum ekki síst sárúmanni Hann sat þar oft sem gestur borgarhafðingjans. Nú síndi Deniður hafðingi mér öllum inn í gestrisni áður fyrr og var ég að tregur til að lofa mér að glugga í gömul handrit og skrægur. Ef þú ert aðeins að leita að heimildum löngu liðins tíma eins og um stopnun borgar okkar máttu lesa hvað sem þú vilt, sagan. En að mínu áliti er hitt liðna ekki eins myrkt og það ókomna og er mér það nokkuð áhyggjuefni. En þú mættir hafa til að bera meiri kunnáttu en sjálfur Saruman sem lengi grúskaði hér ef þú ætlar að finna hér nokkuð sem mér er hulið því að sjálfur er ég fræðameistari þessarar borgar. Þannig mælti þór. Samt liggja í safni hans ótal handrit sem jafnvel færustu fræðameistarar fá ekki lesið því að þau eru skráð á tungu og letri sem eru setni tímamönnum óskiljanleg. Já, borumýr, svona er það að hjá föður þínum í mínas tíríð eru enn varðveitt mörg handrit sem ég held að engir aðrir hafi lesið en ég og Saruman síðan stórkonungarnir negu að velli. Að þar er eitt sem sjálfur ísildur skráði því að nú er ljóstað hann hélt ekki beint úr stríðinu í mordor á vitt forlaga sinna í slíðurflóum eins og frá er sagt í sömum sögnum Veramáða norðan menn ímyndi sér það greip borum í fram í en í gondor er það á allra vittorði að hann sneri að sigrinum loknum til mínas anor og dvaldist þær um skeiðrið upp fræðslu menendils frændasíns svo það geti tekið við stjórn syður á konungdæmisins. Þar gróður sett hann líka síðasta græðiling hvíta trésins í minningu bróðursíns. Og einnig skráði hann skjal þetta, sagði Gandalfur og um það virðist nú engin hafa hugmynd í Gondor. Handritið fjallar einmitt sérstaklega um ringin og um hann segir Ísildur ringurinn mikli skalverða ættar greipur norðurríkisins en í Gondor þar sem elendils nýðjar einning munur ríkja skulu varðveittar þessar heimildir um hann svo að minningin um þessi stórmerki skulle aldrei gleymast að því búnu gaf Ísildur svofelda lýsingu á ringnum eins og hann var þegar hann tók við honum hann var heitur sem glóð þegar ég fyrst tók á honum Svo heitur að ég brendi mig og er ég hættur um að losna aldrei við þann sviða. Nú hefur hann kólnað þegar ég reyta þetta og að því er mér virðist líkt og skroppið saman án þess missa fegurð sína eða lögun. Letrið á honum í fyrstu greinilegt sem logalettur hefur nú dobnað og er varla læsilegt lengur. Það er rist sem álfrúnir að hætti búa því að því Mordor þekkist ekkert letur sem hæfið því líku djásni Ég veit ekki á hvaða tungumáliðað er en mér sýnist það saurskotið og gormælt eins og mál myrkra þegna Ég fæi ekki skilið merkinguna en dreg hér upp eftir líkingu letursins eða skildi síðar mást út með öllu Velmá og vera að ringurinn hafi tekið til sín hitan af hendi Saurons, svartri sem sóti en blossandi þó í báli og var þannig gilgalaði að fjörthjóni. Líka kann að vera að letrið skýrðist ef gullinu væri í bálkastað. Ekki mun ég þó hætta á að skafa ringin þannig því að hann er sá eini af öllum gripum Saurons sem kallast getur fagur. Hann er mér nú ómetanlega dýrmætur þó hann hafi vissulega orðið mér dýrkeiftur. Við lestur þessa skjalls var leitminni lokið. Síðan komst ég að því að Ísildur hafði líka rétt fyrir sér í því að letrið var í álfrúnum en textin á tungum orðurs og höfðingja myrkravirkis. Það hafði líka orðið uppvist strax eftir að Sáran hafði smíðað ringin og settan upp hvað þar stóð letrað þá sélbrimpor smiður hringana þryggja var þess táu þegar áskinja og heyrði hann úr fjarska þylja þau orð þannig komst strax upp um svikabrög sárons eftir að hafa komist að þessu kvaddi ég strax deniþór í mínas tíríð En á norðurleiðminni bárust mér skilabóð frá Lóriðin um að Aragorn hefði nýlega áttar leiðum og verði búin að finna kvíkindi það sem kallað var Góllrir. Hjelt ég þegar í stað á eftir honum til að fá að heyra hans sögu. Ég þorði varla til þess að hugsa hvílíkar óknir Aragorn hliti að hafa gengið þar í gegnum einsýns liðs. Ó þar vera fjölirða um það, sagði Aragorn. Allir verða vera viðbúin henni versta sem hætta sér of nálægt myrkrahlýði eða feta sig um eitraðan blómgróður draugahlýða. En þá fann ég fyrir algera tilviljun einmitt það sem ég var að leita að. Við svo litla fórarkeldu kom allt í einu auga á spór eftir bera fætur og nú var þessi slóð svo ný að hún var auðurrakinn. Hitt kom mér á óvart að nú lá hún ekki áttina til Mordors, heldur í burtu frá þessu landi sortans. Ég þrætti spórin norður með döðingja fennjum og þar klófesti ég loksins sjálfan gollri. Þar lá hann í leyni við fúlan pitt og rýndi niður í vatnið í kvöldraukkurinu. Hann var allur út í grænu slími. Rættur er í um að hann myndi aldrei þýðast mig því eftir að hann beitt mig tók ég óvægileg í lurgin á honum. en ég fekk aldrei neitt annað út úr hans tranti nema tannaförin og nú tók við sannarlega ömurlegasti hluti ferðarinnar bakaleiðin með þetta óféti fyrir augunum jafnt á nótt sem degi. Þannig varð ég að rekan á undan mér í hálsbandi og keplaðan því að hann fekst ekki til að makkar rétt fyrir en hann fór að spekjast af sveingd og þorsta. Þannig draknaðist ég meðan alla leð til myrkviðar og fekk þar álvónum til gæslu eins og um hafði verið talað. Ég var fyrir stund fegnastur að losna við hann því að auk alls annars var vesti ódöðna á hannum. Helst vildi ég aldrei framar þurfa líta hann augum. En svo kom Gandalfur á vettvang og létt sig hafa það að sitja langtímum saman á tali við hann. Ó já, það tók á taugarnar að yfirheyran, held Gandalfur áfram frásögninni. En þó nokkuð hafði ég upp úr honum. Þannig lísti hann missi ringsins nokkuð réttilega og líkt þeirri útgáfu sem Bilbo hefur nú loksins opinberað í fyrsta sinn. En ég hafði þó þegar getið mér til um það allt. Hitt var mikilvægara að nú upplýstist sá fyrst af gallrir hefði fengið hringin úr fljótunum mikla og einmitt úr slíður flóa. Líka komst ég að því að gallrir hefði haft hringin undir höndum óra tíma eða margföld eðlilega æviskyld sín. Þar með varð ljóst að hringurinn hafði leinkt lífans ótrúlega en slíkt er einmitt einkenni fimbulhringa. Ef þessar sannanir fullnægjað ég er ekki engaldor, má framkvæma þá tilraun á ringnum sem ég hef ekkið að. Nú hefur honum verið haldið á loft fyrir framan ykkur og þið hafið mátt sjá að hann er fábrotin og sundurgerðarlaus. En vil ég einhver varp í eld, mun blossa upp letrið sem Ísildur skýrði frá. Ég hef kastað honum í eld og lesi þetta. Æ, snask, Asnask Gimbatúl, Asnask Trakatúlúk, Agbursum Issi Krimbatúl. Rött vitringsins tók skindilega ótrúlegri breytingur. Hún varð ógnandi, yfirþyrmandi, miskunarlaus og hörð sem steig. Þeim fannst eins og skugga dræji fyrir sólu á háum himni og að svalaverandin myrkvaðist sem snakvast. Allir urðu gripnir einhverjum hryllingi og álvarnir tóku höndum fyrir reyru sér. Aldrei hefur negin rödd vogað sér að mæla orða á þessa tungu í ymladrís, Gandalfur grávi, mælti Elrond þegar skukkinn var liðin hjá og þeir höfðu aftur náð sér. Og við skulum vona að svo þurfi ekki oftar að verða, svaraði Gandalfur. Ég tel mig þó ekki þurfa að afsaka mig, meistari Elrond, Því að nöðsynlegt er að vinna bug á öllum ef að söndum um hvort þetta sér rétt í ringurinn ef einmitt þessi tunga á ekki að verða sigursæl og hljóma í öllum vesturheimi. Það er engin vavi á því að þetta er ringurinn sem hinn er vísu kalla dýrgrip óvinarins. Íónum býr forn og og mikil ilska enn fylgjónum þessi orð áletrunarinnar sem smiðirnir í Eregíón eða þyrnilandi hyrðu þegar þeir fengu vitnesku um svíkin einn ringur ræður þeim öllum einn skal hann hina finna einn skal hann sapna þeim öllum og um sinn fjötur spinna og vita skuldið einnig vinninn mínir að fleira kom í ljós í yfirheyrslu mínum yfir godlri Hann var að vísu fámálugur og með sífelt undanbrögð en ég komst samt að því að hann hafði raunverulega komið til mordur og verið pindaður þar til sakna um allt sem hann vissi svo að þar með er ekkert um það að villast að óvinurinn veit nú fullvel að hringurinn eini er fundin og að hann var lengi geimtur á héraði. Síðan hefur skósveinu myrkrahöfðingjans tekist að fylgja slóðans alla leið heimað dyrum okkar svo honumun brátt ljóst verða ef ekki þegar veit það nú er ég mælið þessi orð að ringurinn er hér hjá okkur. Það fór um salinn þar til borum í sunnanmaður raufana. Þið hverðið gollrið þennan vera auðmasta smáseiði en sá hefur þó ekki verið smá tækur í skadsemi sinni. Hvað gerðu þið svo við Hvað er hefsingu fjökk hann? Ekki er þarnað enn sagði Aragorn. Hann er mjög illa haldin. Augljóst var að hann hafið verið ræðilega pyntaður. Óttin við Sáron formirkvar brjóstans. Þó er ég því fegnastur að álvarnir í myrkviði hafa hann í tröstu haldi. Ilskan er afgjafjans og færunum ótrúlegan aðtapna kraft þó hans ég bæði rýr og ræfilslegur. Hann gæti enn valdið okkur miklum usla ef hann væri frjáls ferðasinna. Ég þykist líka vita að honum hafi aðeins verið sleft frá mordor til að gera okkur skrávegur. Hörmung, hörmung, rópaði lególas allt í einu og fagur álfsvipur hans fylltist kvíða. Nú er að mér komið að færa ykkur illt tíðindi. Ég vissi að voru ekki góð en það er ekki fyrir en nú sem mér verður ljóst hvílíkt áfallu eru. Smjagat sá, sem líka gengur undir nafninu Góllirir, er Slopin. – Slopin, rópaði Aragorn. Það er ljótu mistökin. Ég er hættur um að það eftir að koma okkur óþyrmileg í koll. Hvernig stendur að því að þrændils þegnar hafa þannig brugðist trösti okkar? – Ekki var það af gæstluleysi okkar einu, sagði Legolas öllu heldur á ofu mikillig gersku. Einnig virðist okkur að fangin hafi fengið utan að koma til hjálp sem bendir þá til þess að betur sé fylst með okkur en við bjögumst við. Við höfðum varðgæslu á þessu óféti, jánt á nótt sem degi eins og Gandalfur hafði lagt fyrir okkur. Það var engan vegin þægilegt hlutverk en Gandalfur gaf okkur vonum að hann gæti betrast. Við lokum hann sig ekki nýður í dýflisun eðanjarðar því að þar hefðu hugur Aldrei var mér sín sú mildi, sagði glóin, og augun skutu gneistum því að hann myndist þess allt í einu þegar hann mátti eitt sinn dúsa í svarthóli, djúft undir höll álfakonungs. Hættu nú, sagði Gandalfur, gerðu svo vel að vera ekki að grípa fram í glóin minn góður. Þar var um að ræða hörmuleg mist högg sem löngu er búið að ef nú ætti að fara að taka á borðið allar eldri misklíðir álfa og dverga þá gætum við eins slitið ráðstefnunni strax Glóin reis upp og neyði höfuð en Legolas hélt áfram Þegar gott var veður gengum við stundum með gotlir út í skógin þar stóð 3-1 fjarri öðrum og hafðan gaman af að var klífríði Við lefðum honum að gera það, stundum allar lið upp í toppin svo vindurinn gæti loftaðan En á meðan var haldin stöðugur vörður um tréð. En dag einn neytaðan að koma aftur niður úr trénu og var hinn þverasti. Verðir hnir vissu að það þýtti ekkert að reyna að uppi. Hann var honum svo líðugur að sveifla sér um greinar jafnt á höndum sem fótum. Þeir átti þið ekki annars kosta að býða og standa vörð við tréð fram á nótt. En þessa sömu sömanótt, tungs og stjörnu dimma, vildi svo til að orkar reðust á okkur öllum að óvörum, okkur tókst að rinda á hlöfið þeirra og stökkvað þeim á flóta. Þeir voru fjölski, paður og fólkskulegir, höfðu auk sínilega að komi langa leiði við fjöllin en voru óvanir skógi. En að rimmu þessari lokinni kom í ljós að gotlrir var horfin og hafði vörðumanns ímistur í banað eða þeir brotnumdir. Við teljum augsýnt að árásin hafi verið gerð til að leysa Góllri úr haldi og að hann hafi vitað að hjálp var í vændum. Við vitum ekki hvernig því var komið í kring en víst er að Góllir er slægur og njósnarar óvinarins á hverju strávi. En yllt er til þess að vita að meinvættir þessir sem hraktir voru á bröyt árið sem drekin var unnin skuli nú hafa fært sér svo upp á skaftið. Við komu vera verður myrkviður réttnefni nema þar sem áhrif okkar álvana er að gæta. Síðan höfum við ekki getað haft upp á kollri. Við sáum spóran sinnann um markfalt træðk orka sem voru á ferð langt inn í skógin og stemdu í suður. Só hvarf slóðin okkur en við þorðum ekki halda lengra því að við nálguðumst dólg úldur, yllvætta staðin, en þangað leggjum við aldrei leið okkar. Já, já, <thudio> það verður að hafa það, sagði Gandalfur. Nú höfum við engan tíma til að eltastu kollri. Hann verður þá að fá að leika lausum hala. Hver veit líka nefn að eftir að gegna einhverju hlutverki sem hvorki hann ég Sárun sjá nú fyrir. Og nú er að því komið að svara hinni spurningu Galdós. Hvaðum um Sárumann? Hvers vegna höfum við nú ekki leitað ráðunetis hans í öllum þrengingum okkar? Þá sögu skal ég nú í fyrsta skiptið rekja alla fyrir ykkur, en fram til þessa hef ég aðeins greint Elrond frá henni og það í stuttum áli. Hún skiptir líka miklu í öllum okkar ákvörðunum hér. Má segja að hún myndi nú síðasta kaplan í sögu ringsins. Það var í júní loki sumar að ég var stattur á hér Þá þyrmdi yfir mig áhyggjum svo ég ákvað að rýða að suður mærum þessa litla lands. Ég hafði fengið hugbóðum að einhver vá nálgaðist ánþess ég gerði mér grein fyrir hver hún væri. Þá báruðst mér freknirnar um stríðið í gondor og undanhaldið frá östurbakkanum. Mér hryllti við því að skuggin svarti sótti þannig fram í leiftursókn sem ekkert fekk stöðvað. Þó ég yrði ekki þarna var við annað en fá eina flóttamenn úr söðri, fann ég að þeir voru þrúadir af skelvingu sem er vild ekki einu sinni ræða um. Næst hælt ég til austurs og síðan norður eftir grænuslóð. Ég var þar stattur í nánd við Bríðthorp þegar á vegi mínum varð ferðalangureitt. Hann sat þar við vegarbrúnina og hjá honum hestur hans að kroppa nokkur stráu. Þetta var þá ráðagestur hinn rauði sem á sínum tíma bjó í rósagabli í út í aðri mirkveðar. Hann var raunar reglubróðir minn en ég hefði ekki síðan árum saman. Gandalfur, hrópaði hann, nú bar vel í veiði því að ég var einmitt að leita að þér en er með öllu ókunnugur hér um slóðir. Ég vissi ekkert annað en að þeir myndu vera helst að finna á einhverju villu landi sem bæri hið volaða heiti hér að. Upplýsingar þínar eru réttar, ansaði ég. En þér væri hollara að haga orðum þínum öðruvísi, einkum ef þú hittir fyrir einhverja hér að búa endan nálgast nú landamæri landsins. En hvaða erindi getur þú átt við mig? Eitthvað hlýtur að ganga á því að aldrei hefur þú verið mjög ferðafús. Víst er erindi mitt brínd, svaraði hann. Ég flytði þér slæmar fréttir. Svo skemaði hann í kringum sig eins og hann grunaði kjarriðum að hafa eyru. Naskúlarnir, hvíslaði hann. Þjónarnir nýju eru komnir á kreik. Þeir fóru yfir fljótið á laun og heldu í vestur. Þeir eru í gerfi svartra rittara. Þá fyrst skildi ég hvað hafði verið að böglast fyrir brjósti mér. Óvininum virðist verið eitthvað mikið í mun, sagði ráðagestur, en ég skil ekki eftir hverja er á höttunum í svo fjarlæg og einangruðu landi. Hvað meinarðu, sagði ég. Mér skilst að hvar sem rittararnir koma, séu verið að spyrjast fyrir um land sem er kalla hér sagði hann. Hér aðið, sagði ég og mér var þungt fyrir brjósti. Ég vissi að það væri engin leikur að eiga við vómanna nýju og allra síst ef þeir störfuðu allir saman undir síns yllsketta fóringja. Hann var upphaflega voldugur konungur en gerðist yllskettur særingamadur og nú varan hann ímynd döðans. Hver sagði þér þessi tíðindi og sendiðu þig hingað? spurði ég. Saruman hvíti ansaði ráðagestur og hann lét það fylgja með að ef þú ættir í einhverjum vandræðum væri hann reyðu búin að hjálpa þér en þú þar tafarlaust að koma á hans fund áður en hann verður um seinann Við þessi skilabóð gerði ég mér að nýju vonir því að Saruman Hvíti var í raun og veru mestur reglubræðra minna Ráðagestur sem hér gerðist sendi bóði hans var hins vegar ekki áhrifamikill þó ráði ymsum kröftum. Þannig getur hann breytt lögun og lit hluta og veit allt um gróður jarðar. Einnig eru dýrin mjög elskaðunum, engum fuglarnir. Saruman hefur hins vegar styrkt stöðu sína með því að kynna sér og taka upp barátt aðferðir óvinarinn sjálfs. Og með þeirri þekkingu hans hefur okkur stundum tekist að gera að engu áform Saurons. Þannig var það einmitt með brögðum Sarumans sem okkur tókst að hrekja óvinnin frá Dól Gúldur. Nú vonaði ég að hann hvetti mig á sinn fund af því að hann hefði fundið einhver ráð til að hrekja vómana nýju aftur yfir fljótið. Víst mun ég fara til Sarumans, sagði ég. Þá verður líka fara strax sagði ráðagestur þú mátt ekki draga það því að það hefur tekið mig svo langan tíma að hafa upp á þér og hvert andartakir dýrmætt ég átti raunar að finna þig fyrir sólstöður og nú er komið fram yfir þær þóðu legðir strax af stað næðurðu varla til hans áður en vomarnir nýju hafa fundið landið sem er leitað sjálfur snýjar líka samstundis við dokaðu aðeins við sagði ég Ráðagestur minn, nú þörnumst við svo sannarlega hjálpar þinnar og sérkvers þess sem viðl veit okkur liðsynni. Æ, sendu nú fyrirmæli til allra dýra og fugla sem þú átt gott við. Segðu þeim að þæra mér og sarumanni allar þær fréttir sem kynnu að koma okkur að gagni. Þeir ættu nú að beina öllum bóðum til okkar í orðanga. Víst skal ég gera það, sagði ráðagestur og reið af stað í loftinu, eins og allir djöflarnir nýju væru á hælumanns. Það var nú útilokað að ég gæti orðið honum samferða, þó ekki væri af öðru en að, að ég hafði verið á ferð allan daginn og við glárin nokkar vorum báður orðnir döðuð uppgefnir. En auk þess vildi ég fá tóm til að íhuga málið, því ákvaði ég að gista í brífum nóttina. En ég þóttist ekki hafa tíma til að skreppa til héras og það voru kannski mín allra mestu mistök. Því að þarna skrifaði ég orðsendingu til fróða og treysti því að vinur minn veitingamadurinn kæmiði til skila. Svo reyði ég af stað fyrir allar aldir og aðbústað Sarumans. Hann stendur lengst suður í Ísarn gerði fyrir enda þóku fjalla þar sem við tekur Róhannflatneskjan en þar ætti bor og að þekka til og geta líst öllum staðháttum en mér skilst að róhansléttan sé eins lægð sem skilur á milli þókufjalla og nýrstu hálsa er ett hvítu hvítufjalla í Gondor heimalandi hans en Ísarn gerði þar sem hann býr er mjög sérkennilegur þver nýfturklettaringur sem líkt og gyrðir af dálítið dalverpi Eins og honum væri hlaðið í kringum steinturn þann sem orð þangi nefnist. Hann er ekki handaverk Sarumans, eldur reystu númennar hann endur fyrir löngu. Hann er geysi hár og býr yfir mörgum lendarmálum og virðist ekki einu sinni gerður af manna höndum. Af honum verður einungis komist í gegnum það einar lið sem er á Ísarts ringnum. Það var áliðið kvölds er ég komað hliðinu sem er feltinn í hamraveggin og strangur vörður á því hafður. En það var eins og hliðverðirnir byggjust við mér og sögðu mér að Saruman byði mín. Svo reyði ég inn um og grindin lokaðist aftur hljóðlega að baki mér. Skyndilega varð ég gripin einhverjum geig þó ég gerði mér enga grein fyrir af hverju. Ég reyð rakleitt að orðanka og upp að Sarumans þreppum þar beiðan mín og leytti mig inn til hára salasinna miðja vegu upp í turninum á hendi sér baran fingurgull gott að þú komst Gandalfur mælti hann alvarlegur í bragði en af sjáöldrum hans virtist skína hvít byrta eins og frá hjarta hans hvaði við kuldahlátur já, víst er það gott sagði ég Ég er komin til að beigðast hjálparðinnar, sár um hvíti. En nú var allt í einu eins og hann væri ekkert um þetta viðurnefni gefið. Enmið það, Gandalfur grávi, sagðan háðslega, þá ber nokkuð nýtt við ef Gandalfur grávi er farin að leita hjálpar. Hann sem er svo sterkur og sjálfstæður flækjistum löndin og er með nefið ofan í hvers og ketru þó að komi honum ekkert við. Mér var litið á hann og vissi ekki hvaðan á mig stóð veðrið. En mér skýll nú, sagði ég, að málum sé svo komið að við þurfum reglulega að standa saman. Má vera, sagði hann, en þá ertu nokkuð seinn á þér. Eða má ég spyrja hver lengi hefur þú gandálfur leint mig sjálfan forseta ráðsins mikilvægum upplýsingum? Og hvað ber til að þú kemur nú út úr bæliðinu á héraði? Vomarnir nýju eru aftur komnir á kreik, ansaði ég. Þeir eru komnir vestur yfir fljótið, eða svo segir ráðagestur. Ráðagestur hinn rauði skrimti í Sarumanni og hann leyndi ekki lítilsvyrðingu sinni Fuggla fíblið ráðagestur, ruggulukollurinn ráðagestur, erki fíblið ráðagestur. En þó gati ég notaðan í það hlutverk sem ég ætlaði honum nætt nelæ að ginna þig hingað með skilaboðum mínum og héðana munttu setjast hér um kyrrt gamldalvur gráe og hátta öllu ferðarápi því að héðan í frá verði ég Sarúman hinn spaki Sarúman hringa dróttinn Sarúman lit førótti en varð mér litið áan og sá að skykki hans sem mér áður hafði vist hvít var það ekki í raun og veru heldur var hún úr slíkju silki og hvenær sem hann hreyfði sér sindraði áðað í öllum regnbogans litum svo að maður fekk lýju í augun mér líkaði betur við hvítalitin sagði ég hvíti liturinn sagði hann háðslega hann er allt og ekkert hvít efni má lita hvít blaf má skrifa hvít ljós má brjóta Og þá er það ekki hvítt lengur, ansaði ég, og sá sem brýtur eitthvað til að komast að eðlið þess, hefur vilst út af bröðt skinnseminar. Má ég bara byggja þig um eitt, sagði þá Saruman, að tala ekki við mig eins og einhverja af þessum fávittum sem þú kallar viniðína. Ég bauðjir heldur ekki að koma hinga til að kenna mér, heldur til að gera þér tilboð. Svo þandan sé út, og þrumaði yfir mér eins og hann væri búin að æfa sig við flytja þessa ræður. Nú eru forn dægrin löngu liðin, miðdægrin er að syngja sitt sífasta og nýdægrin eru að rísa glæst upp fyrir brúnina. Tími álvana er úti en okkar tími havin. heimur manna sem viðmunum stjórna. En til þess þurfum við vald til að skipa fyrir málum eins og okkur er fyrir bestu og án þess að nokkrir viti af því nema við í göfugum ráðinu. Og heyrðu mér nú, Gandalfur minn, gamli vinur og hjálparhella, sagðan, kom nær mér og týnaði eins og hann væri allur á hjólum. Þú heyrðir vonandi að ég sagði við, því að einnig þér mun vald gefið ef þú gengur í lið með mér. Gerirðu þér ekki grein fyrir því að nýtt vald er í uppsýklingu? Hinnar gömlu aðferður og bandalug okkar gagnast ekkert á móti því. Nú er ekki lengur á álvaða treysta, nýja úrkynjaða ætt númenna. Við eigum einskis annars úrkosta en að ganga þessu nýja valdi á hönd. Það er eina ráðið gandalfur. Þar liggur öll okkar vonn. Sigur þessar á næsta leiti og þeim sem ganga í lið með því verður ríkulega umbunað. Og eftir því sem valdið eflist munu þeir sem því tilheyra einnig eflast. Þá munum við vitringarnir einnig geta náð tangarhaldi á því og stjórnað gerðum þess þanga til við ráðum því gjörsamlega. Fyrst í stað þurfum við kanska að bída á taktna leina á formum okkar djúpt í hugskoti okkar. Víst mætti harma í miskona rillvirki sem af því munur spretta, en við myndum aldrei missa sjónar af hinnum háleið til loka markmiðum, þekking, lög og regla. Það er hugsjónir sem við höfum alla tíð að en árangur slöst af því að þeir sem þóttust stiði okkur urðu í veiklindi sínu og að gerðarleysi meiri hindrun en kvati. Best af öllu er að við þurfum í engu að breyta stefnummiðum okkar, einungis aðferðum okkar. Saruman, gættu að þér, svaraði ég. Þennan söng hef ég áður heyrt en aðeins að vörum útsendar að Mordors til að blekja heimskingja. Ég trúi því ekki að þú hafir kallað mig til þín til þess eins að þreita hlustir mínar með þvílíkri þvælu. Það kom áan og hann þagði við um hrýð meðan hann íhugaði málið. Þá það, víst má ég skilja að þessi leið mín höfðar ekki til þín, sagði hann. Ekki enn, ekki ef hægt er að finna aðra betri leið. Nú kom hann alveg að mér og lagði hönd á arm mér. Hugsaðu þið nú vel um Gandalfur? Hvíslaði hann. Gætum við það ekki? Hvers vegna ekki? Fáðu meinböginn. Ef við réðum honum var ég valdið okkar. Því kallaði ég því til mín. Ég hef auðg á hverjum fingri og geri mér nú grein fyrir því að þú einn veist hvar hringurinn er neyður kominn. Er það ekki rétt? Eða hví spyrjast vómarnir nýju hvarvetna fyrir um hér að og hvað hefur þú alltaf verið að brugga þar? Í því að hann lætti þessari spurningu út úr sér, sá ég allt hennu í augum hans í græðgi sem hann gati ekki lengt. Saruman, sagði ég og við ekki mér undan honum. Þú veist það mæta vel sjálfur að hringin eina getur aðeins ein hönd borið hverju sinni, svo að þú ættir að spara orðið við. En úr þessu myndi ég allra síst afhenda þéran. Nei, það væri af og frá, og ekki einu sinni segjaði neitt af honum, því að nú er ég loksins farin sjáði út þú varst fórseti ráðsins en nú hefurðu loksins afhjúpaðig þú býður mér tvo kosti að ganga í lið með sároni eða þér ég hafna báðum hveris á þriðji nú varð hann nýstandi napur einmitt það sagðan ég mátti svo sem búast við því að þú kynir ekki góð ráðað meta ekki einu sinni sjálfum þér til framdráttar Ég vildi bjóða þér að ganga í lið mér að fúsum vilja til að forða þér frá vandræðum og volæði. Þryðju kosturinn er að kyrrsætja því hér þar til yfir líkur. Þar til hverju yfir líkur, spurði ég. Annað hvort þanga til þú upplýsir mig um það hvað ringin eina er að finna og ég gæti auðvitað beitt vissum ráðum til að fá það upp þér eða á hinn bógin þanga til hann finnst án þíns atbeina. Á meðan gæfist hún til að snúa sér að minni viðfangsefnum eins og að ákveða hæfilega ráðningu fyrir móttróa og ósvípni gandalfs hins gráa. Ætli það er þið nú ekki eitt af stærri verkefnunum, sagði ég. Þá hló hann upp í opið geðið á mér, Þið að auðvitað voru það aðeins orðin tóm hjá mér. Þeir gripu mig höndum og færðu mig upp í hæstu turnspýr og orð þanga, þaðan sem Saruman var annars vanur að gá til stjarnna. Þaðan er engin útkomuleið, nema örmjór þúsund þrepa stigi og svo hátt gnæfiði þessi loftprísund að dalurinn fyrir neðan síndist vera langt í fjarska. Mér varð litið yfir landið og þá sá ég að dalverpið sem áður var svo yðja, grænt og yndislegt var nú allsett ógeðslegum kolagrifjum og eldsmiðjum. Í, í Ísarn gerði óðun og uppi úlvar og orkar því að Saruman sapnaði miklu liði upp á eigin spýtur en sem komið var þó til að hamla gegn framsokn Saurons en ekki í þjónustu Yfir allri þessari byggð grúði sótmökkurinn og liðaðist upp eftir múrum orðanga. Þarna stóð ég aðleitt líkt og á eði eiju í miðju reikskýinu. Ég átti mér enga undankomuleið og döfuleg þótti mér þar hinn daglega vist. Kuldinn kristi mig og svo var þrönt um mig að ég gatt aðeins stikað um lítinn spöl og nóvar voru líka áhyggjur mínar vegna svörtu rittaranna. Á hér að því. Ég þóttist þess nú fullvis að vomarnir varu komnir á kreik, þótt Saruman gerði lítið úr því. Lönguáður einn lagði af stað til Ísarn gerðis, hafði ég heyrt ímislegt útundan mér sem benti til þess. Í innilokun minni kvaldist ég mest af óttanum um að eitthvað hefði komið fyrir vini mína á hér að Þó var ég ekki úrkula vonar. Ég gerði mér í hugarlund að fróði hefði sjálfsagt lagt af stað samstundis og hann fengi brefið frá mér og væri því líkast til komin heil og höldnu til Rófadals áður en eltingaleikurinn færað hardna. Síðar átti eftir að koma í ljós að bæði óskir mínar og ótti voru nokkuð yfirdrifnar. Væntingar mínar voru því miður allar bundnar við einn feitan veitingamann í bríji en minn byggðist á kænsku Saurons. Feiti gestgjafin hafði í allt og mörgu að snúast, og vald Saurons reyndist ekki eins mikið og óttin sem stafar út frá því. Ég hélt ekki að svörtu rittur honum, sem allir óttast og flýja undan, gætu verið svo mislagðar hendur langt í burtu norður á hér að því. Þá var það sem þú byrtist mér í sín, hrópaði fróði. Ég sáði stika fram og aftur í törnklefanum og tungsljósið blikaði á hárin á þér. Gandalfur þagnaði og starði undrandi á fróða. Ef það var bara draumur, flýtti fróði sér að árétta. Hann kom bara allt í huga mér en ég var áður búin að stengleim honum. Það er nú langt um liðið síðan með dreymdan rétt eftir ég var láður af stað af héraði en ég man rétt. Það var ekki setna vætnað sagði Gandalfur þú hefur sjálfsagt séð hvað ég var illa á komin en þeir sem nokkuð þekkja til mín vita að ég hafði aldrei áður verið í slíkum nöðum stattur og ég á mjög erfitt með að þóla slíkt mótlæti að hugsa sér líka annað eins sjálfur Gandalfur gráði fastur eins og fluga í svika vef kongulóar en jáfnvel kongulær gera mistök og skilja einhverstaðar eftir veikan þráð Fyrst ótaðist ég að ráða gestur væri viðriðin þetta og vafalaust ætlaði Saruman einmitt að koma því inn hjá mér með því að sendan. En svo gat ég ekki mert neina undir hikju hjá honum þegar við hýttumst, hvorki í ögnaráði nýja málrómi. Ef ég hefði líka fundið minnst að vott þess hefði ég heldur aldrei farið til Ísarngerðis eða verið varari um mig. Saruman hafði sjálfsagt líka séðað fyrir og því dulið áform sín og forðast að láta sendi bóða sér nokkuð um þau vita. Vitanlega hefðan heldur aldrei unnið öðlingin ráðagesti yfir á sitt svika band. Og því var það sem ráðagestur leitaði mig uppi í góðri trú og einmitt þess vegna tókstónum að sannfæra mig. En nú varð einmitt þessi sami grandvarleiki ráðagests til þess að ónýta áform Sarumans. Áður en við skildum baði ég ráðagest að fá fugla himinsins til að fylgjast með öllu og beina bóðum til okkar Sarumans í háturni orþanka. Hann reis hvað í loftinu til myrkviðar þar sem hann átti svo marga vini meðal fugla. Því flugu nú erðnir fjallana víða yfir stórð og vel með öllu sem var að gerast. Þeir sáu úlfastóðið, liðsafnað orkana og rittaranna nýju, flöktandi fram og aftur um löndin, og þeir fréttu jafnvel af flóta gotlris frá mordor. Svo var vangjáður boðberi sendur til að flytja okkur freknistnar. Þannig vildi það til eina tunglbjarta nótt síðla sömars, Að Gvahir vinda dróttin, ræðflegastur allra Arna, flaug af stað með nýjustu fréttir til Orðanka og kom einmitt að mér standandi upp í turntspýrunni. Ég útskýrði allt fyrir honum og hann þreyf mig á brott, án þess að gera Sarumanu viðvart. Frývar ég komin vangborinn víða vegu frá Ísarngerði, áður en Úlvarnir og Orkarnir ruddust út um hliðið til að leita mig uppi. Hver langt færðu borið mig, spurði ég vahir. Langar leiðir, svaraði hann, en þó ekki á heimsenda. Mitt verk er að flytja skilaboð, ekki þungar byrðar. Þá verði ég einhvern veginn að finna mér annan fararskjóta á jörðun yðri, sagði ég, helst einhvert fák öðrum skjótari því að nú liggur mikið við. Þá er best að bera þig til Edoras, til hára sala Róhans höfðingja, sagði Örnin, því að þangað er aðeins Örskotsflug. Mikið lakaði ég til að koma á reyðmörkina, en þar búa Róhanar eða Róhirímaþjóðin, Jóherrarnir, og engin stóð standast samanburð við þau sem þar standa á beiti í lægðinni miklu milli þóku fjalla og hvítu fjalla. Álíturðu að treysta með í róhönum, spurði ég Gvahir, því að ég var orðin hvektur á svikum Sarumans. Þeir gjalda skatt í hestum, svaraði hann, og senda heilustóðin á hverju ári til Mordor, eða svo er sagt. Þannig kaupa sér frið, en hafa enn ekki verði undirókaðir. En ef Saruman hefur nú gengið í lið með hinn viðla, eins og þú segir, er hætt við að þeir verði líka brátt að lúta látt. Hvað hýr setti mig svo niður á róhanslandi fyrir dögun? Nú hef ég líklega orðið til þess að orð lengja nokkuð frásögn mína. Ég skal þá fremur stytta mál mitt í framhaldinu. Ég komst nú að því að hinn yllu öfl voru þegar að verki í róhan. Fórt sem það var fyrir blekkingar Sarumans eða eitthvað annað, Þá vildi konungur þeirra ekki einu sem hlusta á viðvaranir mínar. Hann vildi bara vera laus við mig og böði mér að velja mér reyðskjóta og hafa mig sem fyrst á braut. Ég tók hann á orðinu en eftir á dróð hann ekki duðlá að hann var óhress með hestval mitt. Ég valdi nefnilega vakrasta gæðingin í öllu landi hans og slíkan fák hafði ég aldrei fyrru augum litið. Þá hlýtur hesturinn að vera af göfugu í kyni, mælti Aragorn, en hitt eru æði yll tíðindi að Sáron skulle inn heimta í stríðsfákum og hef ég varla vitaðu verri. Ekki voru þau framlög havin þegar ég átti þar síðast leiðum. Og þau eru það heldur ekki enn, það geti svarið, sagði Boromir. Þetta eru eintum líjumál og róur frá óvinunum komin. Ég ætti að þekka róhanna. Þeir eru heiðarleir menn, sannir og hugprúðir bandamenn okkar. Við gáðum landið sem þeir nú byggja endur fyrir löngu og þeir munu ekki breyðast okkur. En áhrif Mordors breyðast æ meira út, ansaði Aragorn. Saruman er sínilega að ganga undir valdveira og Róhannar eigundir höggasækja. Þú getur ekki vitað hvernig ástatt verður þar næst þegar þú kemur þangað. Svo mikið er víst, svaraði Borumýr. Að ég trúi því aldrei að þeir kaupi sér frið með hestum, þeir líta á hesta sem nánustu ættingja. Það á sér sínar skýringar því að hestar þeirra á reyðmörkinni komið og eigendur þeirra af norðurvítum fjarri skuggalöndum og má rekja kynstofna þeirra aftur á frelsisöld fortíðarinnar. Víst er það rétt, hann saði Gandalfur. Og þessi eini sem ég valdi mér gæti verið sá árhestur sem komi heiminn á morðni veraldar. Hestar rittar hann nýju hafa ekki roð Hann er með öllu óþreytandi og raðari en vindurinn. Hún faksi heitir hann. Á daginn lýsir að feldi hann sem silfri. Um nætur er hann á litin sem húmið, ósýnilegur. Og það er ótrúlegt hvað hann er sporljettur. Aldrei hafði neittn áður stíð á bak honum þegar ég handsamaðan og tamdi. Hann bar mig svo rætt sem kolvið væri skotið. Ætla má að ég hafi farið frá róhan í því að fróði lagði af stað frá Baggabotni en ég var komin til hér aðs um það leiti sem hann var á kumlhólum. En því norðar sem í kom, því áhyggjufillri varð ég. Hvarveitna hafði ég spurnir að ferðum svörtu rittaranna. Allstaðar virtist ég koma einum degi of seint. Ég var þess vísari að þeir höfðu skipt liði nokkrir byrðu átekta á östurmörkinni á grænuslóð en aðrir rýðu sunnan frá inn á hérð Þegar ég kom til hopptúns var fróði farin þaðan en ég tók fúsagamla gambantali Hvílíkur orða varðallum ekki neitt Ég ætlaði aldrei að sleppa Mest þusaði hann um nýju ábúendurna í Baggabotni Ég er á móti öllum breytingum þusaðan því meira sem ég eldist En engum og sérilagi er á móti breytingum sem er ekki aðeins til hins verra heldur til hins versta og svo endur tók í sífellu breyting til hins versta. Verst er stórt orð, sagði ég við hann og ég vonaðu upplifir það ekki að sjá öllu bregða til hins versta. En í gegnum allan vaðalinn tókst mér þó að greina að fróði hefði lagt af stað frá Hophtúni tæpri viku áður en sama kvöldið hefði svartu riddari komuð upp hólinn. Ég fylti skelvingu og reið hraðfari austur í bukksveit. Far var allt í uppnámi eins og þið getið nærri, eins og maura þú var sem brotin hefði verið upp með staur. Þá kom ég að krika og hafði húsið verið brotið upp og stóð autt en á þröskuldinum lá fatnaður af fróða. Þá fylltist ég slíkri örvæntingu að ég treysti mér genusunni til að spyrja hvað gerst hefði sem þó hefði getað létta af mér áhyggjónum. Þess í stað beit ég það í mig að elta slóðu rittarana hvert sem þeir hefðu farið. En það reyndist ekki eins öðuvelt og ég hélt því að þeir höfðu sveimað til allra átta svo ég vissi ekki hverjum ég ætti fylgja eftir. Ég sá að einir tveir stemdu í áttina að brýþorpi og allt í einu slóði niður í mig að komin væri tími til að ég gæfi veitingamanninum orði í eira. Skildan blóðbergur ekki hafa komið brefinu mínu til skila, hugsaði ég með mér. Ef öll þessi töfur honum að kenna, skal ég svo sannarlega velgjónum undir ukkum svo að blóðið í æðumans farið að sjóða og krauma, þá skal ég steikjan lifandi. Hann vissi líka strax bölfaður upp á síð skammina. Strax og hann sá mig, kastaði hann sér kittli flatur á gólfið fyrir framan mig og bráðun á þeins smjör. Hvað gerður þau við hann? Æfti fróði sár hrættur. Hann sem var okkur svo einstaklega velviljaður og gerði allt sem í hans valdi stóð til að hjálpa okkur. Gandalfur hló. Já, verður rólegur, sagði hann. Ekki beiti hann svo sem og komst varla til að gelta neitt að ráði á hann. Því að þegar hann loksins hætt að væla og sagði mér hvað gerst hafði, var ég svo heiminn lífandi gladur að ég faðmaðan að mér og kisti blessaðan heillakallinn. Hann þurfti svo sem ekki að hafa mörg orðum það, nema að þú hefðir gist hjá nóttina áður en lagt af staðum morgunin í fyllt með stíg. Með stíg æfti ég upp yfir mig af einskerri gleði. Já, því var nú verru og miður, sagði barlómur og hafði alveg mín skilið mig. Ég reyndi allt sem ég gat til að stíja þeim í sundur, en hvað sem ég gerði tókst mér ekki að hindra að hann kæmi sér inn á þá. Þeir hegðuðu sér líka undarlega við mig, voru í meira lagi óráð þægir ef svo má að orði komast. Asnin og auðabárðurinn þinn sem ekkert skilur, sagði ég. Þú færir mér nú þær bestu freknir sem mér hafa borist frá því á síðustu solstöðum. Það erra að minnst kosti einskull penningsvirði. Þú mark blessaði og uppljómaði barlómur blóðbergur. Blessaður sé bjórin þinn og megan vera öllum mjöðum betri í næstu sjö ár, sagði ég. Nú get ég fyrst tekið mér nætur hvíld síðan ég man ekki hvenær. Ég girsti nú þarna um nóttina, en ég skildi ekkert hvað hefði orðið af svörtu ruttur honum, hélt Gandalur áfram. Aðins tverðera hefði verið að verki í bríji. En þessa nótt dró til tíðunda. Þeir koma minnst að kosti fimm að vestan, ruttust gegnum hliðin og þystu um brí sem hvínandi stormur. Bríverjar skjálfa enn á beinunum yfir þessu og búast við heimsendi. Ég fór á fætur fyrir dögun og hjælt á eftir þeim. Ég er nú ekki alveg viss um atburðarásina en mér virðist þetta hafa gerst. Fyrirliði þeirra nákónungurinn var í felum fyrir sunnan. Þaðan sendan tvo í könnun inn í þorpið en fjóra vestur á hérað. Þegar þeir komu að tómum kofum bæði í krika og í brígi sneru aftur til fyrirliðans með tómar hendur. Á meðan gættu engir vegarins nema flugum enn þeirra. Eftir það sendi hann suma þeirra austrum óbyggðir en reið sjálfur byrstur eftir veginum með hinum. Ég þysti nú eins og stormviðri á fljúandi fáknum og kom upp á vindbrjót áður en sól var nýinn á öðrum degi, og þar fann ég þá fyrir. Þeir eruðu fyrst að láta undan síga fyrir bullandi bræði minni og þorði ekki í mig meðan sól var á lofti. En um nóttina svefuði að mér og sóttu að úr öllum áttum þar sem ég hafði búið um mig efst á hæðinni í fornum rústum Amon Súl. Ég var svo að þrengdur að ég varð að grípa til hinn hérna að meðala. Aldrei hafa slíkir blossar og bálfleigar sérst á vindbrjóti síðan stríðskindlarnir loguðu þar á dögum fornkonungana. Við Solris slapp ég frá þeim og flýði í norður. Ég gat ekki betur gert. Mér fannst nú fráleitt að fara að leita að þér fróði í óbyggðum og allra síst með vómana nýju á hælunum. Ég var því að treysta á Aragorn. Helst gerði ég mér vonum að villa svo umfyrir þeim að þeir fengjust til að skipta liði með því að veita mér eftir för en þó var um leið mikilvægast að ég kæmist allra fyrst til Rófadals og látað á senda hjálparsveita á mót Fjórir svörtu rittaranna eldu mig raunar fyrst í stað en sneru brátt við og heldu að vaðinu. En þannig varð ég ykkur ómeðvitað að liði. Fyrir bragðið voru þeir aðeins 5 í stað nýju sem reðust á ykkur í náttbólinu í hlýðum vindbrjóts. Ég komst hingað á endanum en lendi í mestu ógöngum. Ég fór upp með fölvá um jötuntungur og sveigði hinga suður. Ég var næstum 14 daga á leiðinni frá vindbrjóti því að tröllaklungrið var ófært hesti og sendi ég humfaksa frá mér til sinna heima En við höfðum tengst tröstum böndum, svo hann mun hvenær sem er svara kalli mínu ef mér liggur mikið við. Því kom ég ekki til Rófadals fyrir þrem dögum á undan ringnum. En sem betur fer höfðu þeim í Rófadal borist freknir af háska háskaförykkar og sent liðveyslu á mótikur. Og þar með fróði líkur sögum Ég byð þig, Elrond og ykkur alla afsökunar á hvað úr enni tegðist. Ég mátti til með að gera ítarlega grein fyrir haugðun minni því að það hefur aldrei áður komið fyrir að ég hefði gengið þannig á bak orða og ekki látið sjá mig á tilsettum tíma. Ég taldi nú að ringberinn ætti heimtingu á í skýringu á svo furðulegri framkomu. Jæja... Þá hefur nú saga Hryngsins verið rakin Frá upphagi til enda Hér sitjum við svo allir með Hryngin hjá okkur Samt erum við engu nær Hvað eigum við að gera við hann? Nú varð löng þögn Þangað til Elrond og Tók aftur til máls Hörmuleg erum þessi tíðin Þegar sárumanni Mæltan Við sem treystum honum og tókum mjög mark á honum Í öllum okkar ráðagerðum Af því má ráða að það getur verið hættulegt að rýna djúft í fræði óvinarins og það þó í góðum tilgangi síða gert upphaflega. Það er annars engin ný bóla að sömir geri mistök og svíkjókur í tryggðum. En af öllu því sem við höfum hlýtt á, dáist ég mest að frásokn fróða. Ég hafði ekki kynst öðrum hopbutum en Bilbo og hjælt að hann væri alveg einstangur í sinni röð. En nú er ekki að sjá að aðrir hoppitar séu neitt öðru en hann. Já, Mart hefur tekið breytingum síðan ég var áður á ferðum vesturslóð. Við könnumst við kumlbúana undir hím sem heitum og Mart er hermt af forna skói. Nú stendur eftir aðeins og lítil sneið norðan af honum til forna hefði íkorni getað stokkið frá einu tre af öðru óslitið alla leið frá núverandi héraði til Dunlands vestan Ísarnkerðis Ég ferðaðist einu sinni einmitt um það svæði og það voru viltir furðu heimar Ekki rekur mig minni til þessa bumbalta nema hann sé á sami sem eigraði þar um holt og hæðir endur fyrir löngu og var þá strax orðin elstur allra en þá kallaðist hann ekki svo við nefndum hann þá Jarvein Ben Adar eða Elstan Ánföður aðrar þjóðir hafa kallað hann ímsum heitum hann heitir Fordmóður með dvergum Ánaldur heitir hann með Mönnum á Norðurslóð og svo framvegis hann er skrýtin skepna kannski hefði ég líka átt að hann til ráðstöfnu þessarar hann hefði aldrei komið hann sagði Gandalfur. Ættum við ekki samt að senda eftir honum og falast eftir hjálpans, spurði Erestor. Ég gat ekki hann að en að hann hefði valdi við sjálfum hringnum. Það er nokkuð ofmælt, sagði Gandalfur. Hitt er nær sanni að ringurinn hafi ekki valdi við honum. Bumbaldi er sjálfsín herra, en hann getur á engan hátt skert ringin né vald hans yfir öðrum, Hann hefur auk fyrst sig í hlje innan lítillar skóarspildu og markað sér þar ósýnileg vjöpönd. Þar býður hann þess að tímarnir breytist og fæst ekki til að stíga út fyrir þau mörg. En innan þessara vjöpönda virðist hann öllu ráða, ítrekkaði Erestor. Væri þá ekki hugsanlegt að hann fengist til að taka hringin að sér og varðveit hann að skadlöðsum um aldur og æfi? Nei sagði Gandalfur ég hef enga trú á því eftilvill fengist hann til að taka við ringnum ef allar frjálsbornar þjóðir færu fram á það viðan en hann myndi ekki gera sér neina greim fyrir því hver mikið væri í húfi áður en við væri litið myndi hann gleyma ringnum eða kastónum og glæ hann hefur engan áhuga á því líku því er það mitt álit að ringurinn væri yllagheimdur hjá honum svo ekki þurfi meira um það að ræða. Enda er þið engin hægðarleikur, sagði Glórfindill, að senda ringin til hans. Það er aðeins til að tefja tíman, en frestar þó ekki því versta. Það er nú svo langt til baka til bumbalda að ringnum er þið ekki komið til hans án þess að allt njósnalið óvinnar eins og á hælum okkar. Og þó við kæmum ringnum til hans, myndi óvinnurinn hafa upp á honum og félust á og beina þangað öllum sínum spjótum er líklegt að Bömbaldi kallinn fengi staðist þá ógnar ásókn það held ég frálegt og þegar allt annað væri gengið á vald myrkrinu myndi Bömbaldi líka hnýga, þá er þið hans á hinsti eins og hann áður var sá fyrsti og yfir skellur eilíðar nótt Ég veit fáttum þennan jarvein nema nafnið tomt tók álfurinn galdór til máls en mér virðist glórfindil hafa rétt að standa að þessi undarlega vera býr ekki yfir því stöðva bliða stöðu á óvinnin nema jörðin sjálf rísi og byltist gegnónum en við höfum orðið vitni að því hvernig Sáron ofbýður og eyðir landinu án þess að það geti nokkuð varðið sig eina að blið í heiminum sem má sín nokkuð gegnónum er hér hjá okkur og hjá sýrdáni skipasmiði í höfnum og kannski eitthvað í lóriðin en búa þeir eða búum við yfir því afli sem þarf til að hamla gegn ægivaldi óvinarins og getum við sigrað sárón í loka orustunni þegar allt annað um þrýtur Það afl skortir mig, mælti Elrond og það hafa hinnir heldur ekki Ef við höfum ekki afl hér til að halda ringnum fyrir óvinnunum mælti Glorfindill, eigum við aðeins tveggja völ. annarkvort verðum við að senda ringin yfir hafið eða eyðónum En Gandalfur tók fram að engin svo tækni væri til sem megnaði að eyða rinnum, sagði Elrond. Og ég get ekki ímyndað mér að þeir sem dveljast handan hafsins fengjust til að taka við honum. Hvað sem á dinur hlýtur því að verðum kyrkt hér á miðgarði og úr þeim vanda verðum við að leysa sjálfur. En hvernig væri þá, mælti Glorfindill, að varpónum í hitt dýfsta hafdjúb sem hann ætti aldrei uppkvæmt úr. Það var einmitt á sínum tíma skýrskotun Sarumans er hann vildi blekkja okkur því að jafnvel meðan hann satt í forsæti ráðsins voru svigráðans hafin Hann vissi þá vel að ringurinn var ekki glataður en vildi telja okkur trúum það af því að hann ætlaði sér hann sjálfur En í hverri lígi getur leynst nokkur sannleikur Hann virðist hafa séð það glögt að á sjávarbotni væri hann örugur Ekki örugur að eilífu andmælti Gandalfur margt leynist í djúpinu höf og haugður geta haggast hlutverk okkar er ekki einungis að hugsa um líðandi stund eða í nokkrum kynslóðum manna okkur ber að útrýma þessari hóknu endanlega því megum við aldrei gleyma hversu vonlaust sem allt kann að virðast okkur þá er heldur engin lausn í sjávarleiðinni mælti Galdor Vístmyndu hættur leynast á leiðinni til baka til jarmeins en þá er því sjávarleiðin ekki síður háskaleg. Samt gæti ég ímyndað mér að Sáron vænti þess innmitt nú þegar hann fréttir af lokum þessa eltingaleiks að viðmyndum velja vesturleiðina og hann mun þá brátt haga sér eftir því. Nú í byli á hann örðugt með eftirreiðina því að vomarnir nýju hafa tapað hestum sínum En það stendur ekki lengi því að áður en viðverður lítið hafa þeir útveiða nýjan og betri færleik. En viðbráðans gegn þessum möguleika vesturleiðarinnar yrðu sennilega að fara fyrst og yfirbuga dvínandi veldi kondors fyrir sunnan okkur og sækja síðan út með ströndum. Þar eftir gætan líka ráðist á okkur úr vestrinu og ef hann næði sjálfum rökkur höfnum er hætt við að eftir sitjandi álfum kynni að þykja þröngt fyrir sínum dyrum þá er þið lokað öllum undirkomuleiðum þeirra undan skugganum sem óðum færist yfir allan miðgarð. Það verður nú einhver töf á þeirri sigurgöngu, mælti Boromir. Þú ert alltaf að stagast á því að veldi Gondors í á fallanda fæti, en ég vildi segi ykkur að veldi Gondors er enn vissulega mikið, þótt svo geti verið að enda kunni að það yfir. Samt tókst vómunum nýju að komast í gegnum varðstöðu ykkar, sagði Galdur og ymsar aðrar leiðir virðast vera að opnast þeim leiðir sem þýð í Gondur hyrðið ekki um að loka en komum við að því sama mælti Eiristur það er augljóst að við eigum við tventa velja eins og Glórfindil brent á annan hvort að koma rinnum fyrir á örgum felustad eða að eiðunum Galdin er bara sá að hvóraugt virði standa í valdi okkar en hvað er þá til ráða engin okkar sem þessa ráðstefnu sitjum veit hvað með vissu tók Elrón til máls með alvöru tunga engin okkar getur sagt fyrir um það hvernig muni fara hvaða leið sem við kjósum þó verður mér nú ljósara hvaða leið við eigum að velja vesturleiðin sýnist öðveldust ennmið þess vegna eigum við að hafna henni óvinurinn muni ætla að við veljum hana af því að hún liggur svo beint við og hann mun haga sér eftir því. Hún er að vísu undan komu leið álfa, en nú er að komið að við verðum að leggja allt undir og velja þá leið sem er erfiðust og kemur mest á óvart. Við þá leið er öll okkar vonbundin ef við eigum nokkra von. Hún er í því fólkin að ganga beint á vitháskans til Mordors. Við verðum að senda ringin í eldin. Aftur varð löng þögn. Hér sat fróði í fagrum ranni, horði úti við solbjastan dalinn og lustað á niðin í blá tærri háni, en þó fann hann brjóst sitt fyllast af döðans myrkri. Þá bærði borum í rásér og fróða var litið til hans. Hann fylladi við veiði hornið mikla sem henn lá á hnjámanns og lyfti brúnum. Loks tók hann til máls. Ég er nú alveg hættur að botni nokkru, sagði hann. Víst er Saruman svikari en gæt hann samt ekki hafa komið auga á viturlegt ráð Akkur sjáu þið enga aðra möguleg en að ringin eða eðilegjan væri ekki hugsanlegt að ringin hafi hreinlega bórið sem happakjöf í hendur okkar til að þjóna okkur á hættustund Frjálsum höfðingjum hinn að frjálsbornu þjóða ætti ekki verð að verða skota skuldur því að yfirbuga óvinnin með því að beita afli ringsins gegnón Það held ég líka að hann ó Við Gondor búar erum hraustir stríðsmenn og munnum aldrei láta bögast, þó svo stund kunna koma að ekki verði við ofureflið ráðið. En til að sína reisti okkar dugar ekki einungis kraftur og hugrekki, eldur þarf líka viðegandi vopn. Gerum nú ringin að vopni okkar ef hann býr yfir því aðbli sem þið eignið honum. Tökum hann nú og látum hann leið okkur fram til sigurs. Því miður, nei, mælti Elrond. Meginbögin fáum við ekki nýtt fyrir okkar málstað. Það er nú orðið alveg ljóst. Þetta er ringur sárons sem smíðaðan sjálfur og allur máttur hans er af hinn vonda. Sjálfur ringurinn er svo mátturur að enginn getur beikt undir sinn vilja nefn að hann búi sjálfur yfir ægivaldi og þá er honum jafnvel búin enn meiri háski. Það eitt nægir að gyrnast ringin til að spillast af honum. Þarf frekar í vittnana við, sjáu við hvernig nú hefur farið fyrir sárum Og ef til þess kæmaði einhver vitringana, stefti mordordrótni af stóli með hjálp ringsins og sneri þannig brögðum óvinarins upp á hann sjálfan, myndan setjast sjálfur á veldistól sárons og tæki þar með völdin sem nýr myrkra dróttin. Þetta er megin ástæðan fyrir því að það verður að torrtíma ringnum við verðum fullkomlega að gera okkur grein fyrir þessari hættu ringurinn er í eðli sín villur og spillir ætíð út frá sér því er hann öllum við sjárverður jafnvel þeir við mega ega vara sig á honum ekkert var ylt í upphafi jafnvel ekki sjálfur sáron en hann varð ágjöndinni að bráð ég sjálfur mynd ekki einu sinni dyrfast að taka ringin til að felan að við beitum honum kemur ekki til greina Ég hef líka forðast sem mest að snerta á honum, sagði Gandalfur. Borumýr horfði vantrúadur á þá, en svo varð hann að lúta höfði. Það verður þá víst svo að vera, sagði hann. Þá verðum við gondormenn, víst að halda okkur við þau í vopn sem við þegar eigum. Þó sú von sé úti, munum við engu síður halda baráttuna áfram, meðan vitringarnir gera út um það hvað er að gera þér hinginn en kannski gæti sverðið brotna en komið okkur að liði við að stöðva strömin svo framarlega sem sú hönd sem sveiflarði að við ekki hlotið í arf einan saman ættargripin heldur og afl og hristi hinn að fornum mannkonunga Hver veit, sagði Aragorn en að því mun koma við fáum okkur full reynda það hafði verða fyrrin setna, sagði Bórumir þótt við beiðumst engrar hjálpar þörnumst við hennar og það yrði til hugarhægðar ef við vissum að aðrir berðust líka og legðu sig alla fram Hafði ekki áhyggjur af því mælti Elrond Hér í heimi eru vissulega önnur öbl og veldi sem þú þekkir ekki af því að þau eru verið hulinn Hér mikla fljót andvin streymir strýkt um marka bakka áður en hún kemur að Gondor hliði Argonata Samt ætti það að styrkja okkur og dvergunum glóin til máls ef við sameinuðum allir krafta okkur og gerðum með okkur nýtt bandalag undir einn í stjórn og það eru líka til aðrir baugar ekki eins hættulegir og þessi en mætti samt nota við það í neyð sjálfsagt er ringarnir sjö glataðir ef balinn hefur þá ekki fundið ring þróst þann síðasta en við hefum ekkert frétt af honum síðan þrór fórst í moríja Ég má nú víst upplýsi ykkur um það að Balin hjælt af stað til Mórija með að lanna sig í þeim tilgangi að finna þann ring. Balin mun aldrei finna neitt ring í Mórija sagði Gandalfur. Þrór gaf hann þráni sínum en þráin gat aldrei fengið hann í hendur þórin sinni sínum enda engin von til þess því að þráin var tekin og pyntaður í dýflissunni í dólgúldur þá gæti hann lét ringin af hendi þá kom ég því miður of seint á vettvang. Æ, hver ósköpin veinaði glóin hver hennar skildis á dagur komaði náum fram hemdum en þá eru enn eftir ringarnir þrýr hvað varðum álfabaugana þrjá þá máttugur ringa að því sagt er eru þeir ekki í fórum álfadrótna einnig þá smíðaði myrkra dróttin forðum hví erður þeir látnir ónótaðir hér í hópe eru álfar hverju svara þeir til álfarnir svörðu engu en Elrond tók til máls glóin þú hefur ekki tekið rétt eftir því sem ég áður sagði Ringarnir þrýr voru ekki smíði sárons og aldrei fekk höndans að snerta þá. En þeir eru friðhelgir og á aldrei um þá að tala. Á þessari stund óta og efasemda geti aðeins sagt þér að þeir liggja ekki ónótaðir. En þeir voru ekki ætlaðir til að vinna stríð nýja lönd því að þeir sem þá smíðuðu sóttust ekki eftir yfirráðum eða fjármönum. Þeir sóttust eftir visku, sköpunarkrafti og lækningamætti til að varðveita allt heilbrygt og óflekkað. Það hefur álfonum á miðgarði að vissulegi til hlottnast en það hefur þó orðið þeim nokkuð dýrkeift. En allt sem þeir hafa megnað að gera með álfabauðunum er þið að engu ef óvinnurinn næði ringnum eina aftur. Þá myndi sáron á valdi yfir hugum þeirra og hjörtum og þá værið þeim betra að bauðgarnir þrýr hefðu aldrei verið til en en metaství stefnur sárón en hvað skildi gerast ef megin bugnum yrði tort tímt eins og mér virðist þú leggja til spurði glóin ég veit það ekki með vissu svaraði elrond og var eins og slumaði nokku þí on það er hald sumra að þá muni hringarnir 3 sem hans sárans aldrei snertti losna úr viðjum og að þá virði hægta græða með þem öll heimsins sár sem hann hefur valdið en hitt er einnig hugsanlegt að um leið og hringurinn eini torttímist þá muni baugarnir 3 missa mákt sinn og þá myndi óneitanlega mikil viska og manngæska fara for körðum og það er í rauninni trúa mín ég vill þá taka fram Mælti Glórfindill, að við álfar erum reyðubúnir að taka þá áhættu með öllu því sem hún gæti haft í förmið sér, ef það gæti orðið til þess að brjóta sárun endanlega á aftur og losa heiminn til frambúðar undan ógnans og yfirráðum. En þá er eftir að ákveða hvernig vegum að fara því að, að tortíma ringnum, mælti Eristór, og erum við nú engu nær um það. Hvernig eigum þá að koma honum í þá einu eldsloga sem geta brætta? eða byggir þessi hugmynd á eindtómur örvæntingu eða ítir tóm fíblska undir hana, ef ég má nota þau orðum sjálfa visku Elronds. Þessu svaraði Gandalfur Nö, Örvænting er það ekki því að hún er aðeins í brjósti þeirra sem sjá fyrir endalokin án þess að eiga nokkra útleið. Það á ekki við um okkur sem reynum að finna hérna gagglegustur leið með því að meta alla kosti. En fýblska kannu það hins vegar að virðast þeim sem vilja halda fast í falskar vonir eða velja sér auðveldasta kostin. Nótfærum okkur þá það sem virðist fýblska aðeins í fljótu bragði og látum það koma óvinninum á óvart. Því að rökfastur eran og vegur allt nákvæmlega á metaskálum mannmónsku sinnar. En hann þekkir engan mæli hvarða, nema ákind og valdagræðiki og eftir því dæmir hann öll hjörtu. Það eitt mun kom honum á óvart að nokkur skuli geta hafnað ringnum. Hann fær ekki skilið að við ætlum að tórt himonum. Með því að stefnað því markmiði getum við eftir vill rugglað allar hans ályktanir. Að minnsta kosti fyrst í stað, mælti Elrond. En við sleppum ekki við það að feta vegin alla leið og það verður engin leikur Þar getur ekki orðið um að ræða stórfeldar skipulegar hernaðar aðgerðir þar sem liðsafli eða herkjænskar á því ferðinni Hitt er alveg eins líklegt að hinnir veiku og smáðu geti freysta þessarar farar og hinnir sterku og stóru Þess eðlis eru líka oft þau afreg sem reyfa örlaga hjólveraldarinnar Oft eru það hinnar smáu hendur sem dáðirn er dríja af því að einhverjir verða að sjáum að framkvæma þær, meðan þeir voldugu er að vasast í einhverju allt öðru. Það var og, það var og, meistari Elrond. Hvati Bilbo sér allt í hennu hljóðs. Algjör óþarf að segja meira. Maður skilu nú fyrir en skellur í tönnum þetta var að hoppið að fíbliðan bilbó sem kom þessu öllu af stað svo það er best að hann byndi enda á þetta og helst að hann byndi enda á sjálfans í leiðinni og ég sem hafið það svo gott hérna og var komið svo vel á skrið með bókina mína ef því viljið vita það var ég meira sé búin að semja lokastetninguna hún átti að vera svona og upp frá því lifði hann hamingjusamur til að loka Þetta voru svo príðileg sögulók og ekkert verri fyrir það þá þau hefðu verið notuð stundum áður. Nú verð ég vist að breyta þeim því að ég sé ekkert útlít fyrir að þau allar rætast og það sem verra er nú er allt útlít fyrir að ég þurf að bæta heilmörgum köflum við. Ætli mér takist nú nokkur tíman að ljúka bókinni. Það er nú meiri vandræðin. En já, já, hvenær á ég þá að leggja á stað? Boromýr en hláturinn storknaði á vörum hans þegar hann var þess var að allir hinir tóku orð gamla hopbitans alvarlega. Aðeins bráð þó fyrir brosi á glóni því að orð bilbós vögt upp með honum gamlar minningar. Hæ, þú nú alveg bilbóminn, tók Gandalfur til máls. Ef þú hefðir í raun og veru komið nokkur af stað, mætti kannski heimta af þér að þú byttir enda á það. En þú veist það sjálfur mæta vel að enginn getur eignað sér að hafa komið þessu af stað. Eins eru mikil afregsverk aðeins að litluleiti verk hetjunar einu. Þú ættir því ekki að vera neitt að neyja þau upp á palli. Ég veit það vel að þér var fylsta alvara. Þráttur í spögið sem þú vafðir það í, varstu í raun og veru að bjóða þig fram af sannri hugpríði. En gættu vel að því, Bilbo, að þú ert ekki til þess hæfur að taka aftur við hringnum. Þú hefur látið hann af hendi. Ef þú vilt mín ráð þykja er hlutverkið þínu lokið nema að skráu atburðina. Ljúktu við bókina þína og láttu loka setninguna enn standa. Því ekki er öll nóttu úti enn að þú getur ræst, en vertu viðbúin að skráa framhaldið eftir þeim sem snúa aftur. Bilbo hló aldrei hafa ráð þín gandálfur verið þægilegt til að þykja þau sagðan en á meðan mörg óþægilegu ráðin þín hafa reynst mér vel og ég er hættur um að þessi ráðin reynist ver hittir kannski rétt að ég hafi nú ekki lengur til að bera þann styrk og gæfu sem þarf til að fást við hringin hann hefur vaksið en ég hef staðið í stað en segðu mér annað hvað átti við með þeim sem snúa aftur Ég á við þá sem fara með hringin, sagði Gandalfur. Já, ég bjóst við því, sagði Bilbo. En hverjir verða þeir? Er það ekki einmitt verkefni þessara ráðstefna að taka ákvörðunum það? Hverjir eiga að fara? Kannski eina verkefni hennar? Álfar geta nærst á orðum eins og dvergar þólað langvarandi svelti en ég er nú bara gamall hobbiti sem má ekki við að missa matnum en er nú ekki hægt að ljúka þessu af og stinga strax upp á einhverjum eða á að fresta því þanga til eftir matin ekkert svar kom við því hringt var til matar engin mælti orða vörum fróðir endi augum yfir hópin en engin horða á mót honum. allir horðu niður fyrir sig eins og þeir væru í þungum þöngum Allt í innu kom yfir hann ótti eins og kveða ætti yfir honum skapatóm sem hann þó hefði lengi beðið eftir en vonað til einskis að yrði ekki. Hann þráði svo heitt og innilega kvíldina og að mega dveljast áfram samvistum við Bilbo í Rófadal. Loks tók hann þó til máls með erfiðismunum og hlustaði undrandi á orð sjálfsín eins og einhver annar stýrði veikri röttans. Ég skal fara með ringin, sagðan, þó ekki ræti ég leiðina. Elrond leit upp og horði á hann og fróði fann hvast augnaráðans nýsta sig. Ef ég hef ekki miskilið allt sem hér hefur komið fram í dag, sagði Elrond, sé ég ekki betur fróði en að þér sé eitthvað þetta verk. Rætir þú ekki leiðina, þá gerir það enginn þar með mun hér að spúum hlottnast svo fræð að rísa upp frá friðsælum ökrum sínum og brjóta virkismúra og ráða ráðagerðir höfðingjana það var nokku sem engin vitringana gatt séð fyrir þeir þykjast vera forspáir en sjá þetta ekki fyrir en stundin er upp þetta er þungt fark svo þungt að engin ætti að leggja það á annars herðar ég vil ekki leggja þetta á þig En ef þú gefur þig fram að fúsum vilja, samþyggi ég það, því að ég tel þá að þú hafiði valið er hiðr rétta hlutskipti. En það vil ég segja þér að ef hér væru saman komnir allir hinir upplugust og alva vinir fyrri tíða, hatóru og húrin og túrin og jafnvel sjálfur beren, ættir þú heima í þeirra hópi. En þú ætlar þó ekki að senda einan, er það nokkuð, herra minn? Rópaði sómi. Hann gati ekki lengur á sér setið og stökk út úr horninu þar sem hann hefði setið steinþeyjandi á gólfinu allan tíman. Nei, það er engin hætt á því, sagði Elrond og snýri sér brosandi að honum. Ætli þú farir ekki að minnst kosti með honum? Hvernig ósköpunum væri líka hægt að skilja þig frá honum þegar þú slæðist jæfnvel óvart með honum inn á háleinilega ráðstöfnu? Somi settist aftur á gólfið, roðnaði og tautaði. Það er nú meira klandrið sem við erum búin að koma okkur í fróði, sagðan og hristi hausinn.